Vi vil gennem 10 episoder give vores ud på den seksuelle undervisning, du burde have fået, men som du nok ikke fik. Men som du og hele verden fortjener. Køn, sex og hele muligt Den seksuelle akt. Den smukke forening mellem to, der elsker hinanden. Kærlighed og sex. To ud af ting, der for evigt vil gå hånd i hånd. Eller hvad? Skal man have følelser for dem, man har sex med? Er det okay at knalle med folk, man ikke kender? Eller nogen, man slet ikke kan lide? Kan man knalle så meget, at man får følelser for hinanden? Og må man godt have sex med andre, selvom man har en kæreste, man elsker? Og hvad så, hvis man får følelser for dem? Kan man overhovedet adskille sex og følelser? Og hvordan? I dag har jeg inviteret tre skønne gæster med meget forskellige perspektiver og erfaringer i studiet til en snak om sex med og uden følelser. Velkommen til dig, Asja. Velkommen til dig, Freja. Og til dig, Sofia. Tak. Og selvfølgelig også velkommen til dig, der lytter med derude. Mit navn er Sonja Ritter, og du lytter til 24-7 med noget på spil om køn, sex og hele Monik I dag med og uden følelser. Og igen, velkommen til, der, til jer tre gæster. Det er så dejligt, at I er her. Ej, tak. Dejligt at være her. Fedt. Æm, skal vi lige starte med, at, at lytterne får at vide, hvem I er. Så æh, Asha, vil du starte med lige at sige lidt om dig selv? Jeg hedder Asja. Jeg bruger hun nogen. Jeg er 24 år gammel, og til dagligt der, øh, er jeg bartender på en klub i Kødbyen og øh, læser jura. Øhm, og jeg tror måske, jeg er her i dag, fordi jeg er lidt af det, jeg vil kalde en ho-activist. Det. <laughs> øh, det er lidt et ord, jeg sådan selv har, har, har taget. Det er et mega fedt ord. <laughs> tak. <laughs> øhm, fordi at jeg rigtig godt kan lide at snakke om sex og hvordan vi gør det. Sejt. Fedt du er her. Nice. Ja, øhm, jeg hedder Freja, og jeg er lige fyldt 24 år, øhm, og jeg går på HF lige nu. Jeg skal lyst til sygeplejerske til sommer, og jeg bruger hun hende på nummer. Øhm, ja. Og jeg er her, fordi at jeg altså lige nu er et åbent forhold, og jeg har været et åbent forhold i næsten alle mine forhold. Har jeg været i åbent forhold så ja, det er det derfor. Dejligt. Mm, nice. Mm. Jeg hedder Sofie, Sofie Kroh. Jeg er 30 år gammel. Øhm, jeg er også hunhinde. Og jeg er seksologisk coach. Og øh, det er jeg i min egen praksis. Og så er jeg også seksual- eller seksualitetskonsulent, hedder det, i sum, sammenslutning af unge med handicap. Så jeg har jeg sådan to, øh, to jobs, som, hvor jeg laver noget forskelligt, men hvor at det overordnet handler om unge og... Og seksualitet og køn. Og jeg elsker det. Øhm, ja, og så er jeg her jo i dag på en særlig invitation, fordi Rikke Stockland ikke kunne komme. Mm -hmm. øh, og jeg er meget glad for at være her. det er også i et øh, to åbne forhold. Det kan jeg mm -hmm. fortælle lidt mere om. Om lidt, men det er dejligt at høre. Spændende, Det kan mm -hmm. jo kun blive rigtig interessant at, at høre mere om det. Ja. Mm -hmm. Det er et stærkt team igen i dag. Ja. Og øh, på den note, Sofie, øh, mm. så, så vil jeg faktisk gerne høre lidt om jeres kærlighedsliv og jeres sexliv, sådan som det ser ud lige nu. Så øh, ja. vil, du, vil du tage to fætten op og fortælle, ja. hvad er sker der for de her to åbne forhold? Hvordan foregår det? Ja, altså det er, øh, det, hvordan det foregår. Det foregår. Ja, Uha, det er godt nok et stort spørgsmål. Det foregår sådan, at jeg mødte min ene partner for et år siden, og. Øh, og hele præmissen for det forhold var, at det var et åbent forhold. Og, øh, og hvad vil det egentlig sige, at et forhold er åbent? Det vil sige, at man gerne må have sex med andre, gå på date med andre. Man må også gerne få følelser for andre. Øh, man må gerne øh, hele tiden øh, ligesom forhandle, hvordan og hvorledes det skal se ud. Øh, og så mødte jeg min øh, anden partner i... Øh, sommers øhm, i juni. Og øh, min første partner gjorde så plads til, at jeg kunne øh, få en, endnu en ind i mit liv. Øhm, og jeg har taget så godt imod, jeg er meget taknemmelig og beæret over det. Mm. Og nu, øh, nu, har jeg, nu er jeg ligesom. Øh, ja, vi er ikke kærester, men vi er partnere. Så jeg, nu er jeg partner med dem begge to og det er meget, meget, meget smukt og meget særligt og fantastisk at være i. Jeg har tidligere været i øh, et åbent forhold i den forstand, at det var, øh, at jeg havde en partner, altså en kæreste, og at så måtte vi have sex med andre, og man måtte da måske godt få et lille crush, men det var ikke sådan, det var ikke det, fede, det, var ikke det bedste, mm. og det var også en af de ting, der gjorde, at det altså, at vi ikke skulle være sammen længere. Og det var der mange grunde til. Men jeg fandt ud af efter det breakup at jeg er polyamorøs. Altså, at jeg øh, kan og vil elske flere. At det evner jeg ligesom. Mm. Og det er jo også det, jeg gør nu. Og det føles bare rigtig godt. Og det føles rigtig godt, fordi at, at min partner også er med på det. Og embracer det. Mm. Ja. Og nu sagde du vi er partnere, men ikke kærester. Yeah. Hvor ligger forskellen der? Det er jo et virkelig godt spørgsmål, og det er jo også noget af det, vi snakker om. Hvad fanden er egentlig forskellen? Ikke? Altså, jeg tror, for os har det noget at gøre med, at i, i ordet kærester ligger der nogle forventninger, som der ikke øh, endnu gør på partner. Mm. Øh, det gør der i hvert fald ikke for os. Det, er sådan, vi tager måske lige sådan toppen af forventningerne af, fordi sådan, der er noget sådan normativ, i når man er kærester, så skal man med til familie, fødselsdag, og så skal man. Øhm så skal man måske også begynde sådan at planlægge fremtid skal vi flytte sammen, Er det dig og mig. Der skal, nu er jeg jo 30 ikke? Så der er noget sådan, at jeg går ikke og, og tænker på at skulle have børn i forløb. Men der er noget i forhold til, sådan om, altså i går sådan skal det være os to, ikke. Mm. Og, og der har vi ligesom valgt at være sådan: om nu tager vi ligesom den der, nu tager vi ligesom den der top af, og, sådan, og bliver her, hvor vi er. Og, og for os er der, jo, noget, altså, der er jo rigtig meget commitment i at være partnere, altså det er jo sådan vi har jo valgt hinanden mega meget til og, og er der for hinanden og hjælper hinanden og øhm, og sådan, ligesom på daglig basis og sådan jamen, vi vil hinanden samtidig med at vi sådan men det ikke det haster ikke at og, og, øhm, skulle med til familiefødselsdag og planning ting og så her men det er stadigvæk mere end en sekspartner altså i går på date så i går psykoter sammen og hænger ud uden at knælle os eller hvad ja ja ja ja ja men det er jo det er jo altså Ligesom en kæreste på den måde. Ikke? Altså følelsesmæssigt er vi jo meget committed til hinanden og, og sådan ansvarsmæssigt. Ikke? Øhm, ja, så, så det er helt klart mere end, end en boldevinden eller sådan. Det, det, er, det er det, det er det. Mm. Ja. Øhm, jeg vil bare spørge om altså er din partner er de så også partner. Nej, Nej okay. det er de ikke. De har mødt hinanden, og de kommer godt ud af det med hinanden. Men øh, de er ikke, det er ikke sådan på den måde nej. en polycule. Nej okay, nej, de, nej. nej, okay. Det er mig, der sådan er, jeg er ligesom imellem, eller hvad man siger. Og ja. vi ses ikke. Altså, nu har jeg så også kun kendt den nyeste et halvt år. Ikke? Så det er jo også noget med, at vi har ikke sådan fået etableret noget, et fællesskab på den måde. Men altså, det kan jo være, at det kommer. Det må vi se. Men det er igen også lidt det her med, at... det det, er der det er der ikke sådan lagt super meget op til, det er ikke det, der er sådan temaet, at vi hele tiden skal sådan i, i progression eller i fremdrift, og hvad så nu, og hvad så nu, og hvad er næste skridt? Det er også noget med at gå, øhm, og vælge noget andet end sådan relationstrappen. Det er måske noget, jeg kan fortælle mere om på et andet tidspunkt, men vi, vi vælger i hvert fald at lade være med at gå den der sådan slaviske vej i forhold til, hvad er det næste trin er mm. i ja. et parforhold. Mm. Der er vi sådan, om vi vælger... Vi vælger skulle selv her, ikke? Mm, fedt. Ja. Og øh, har du følelser for, for nogle af dine partnere? Ja, begge mm, to. Ja. Jeg elsker dem meget. Og ja. er meget forelsket også i dem, begge to. Ja. Ja. Og har du en idé om, at du kunne blive kærester med en af dem, eller begge to i fremtiden? Ja, ja altså jeg vil jo... Faktisk vil jeg jo gerne være kærester med dem begge to, og det kan også godt være, at det kommer på tale, men som det er lige nu, så er de gladest for, at vi er partnere. Mm. Øhm, fordi det er de ligesom tryggest i, ikke? Og, øh, og det respekterer jeg jo, og jeg, det har jeg det godt med. Og det har, altså, måske er det i virkeligheden også det, der er bedst for mig. Øh, men jeg kunne godt se for mig at blive kærester med dem, og jeg, jeg tror alle sammen, vi har det sådan, at... Vi må se, hvad der sker. Ingen ved, hvad der ingen ved, hvor vi ender om et halvt år, eller om fem år, eller om 20 år, vel. Og, og det er også lidt det, der på pointen med det, at vi er, nu er vi her, vi er i der. Vi nyder det, vi nyder hinanden. Vi nyder vores hverdag sammen og de gode oplevelser sammen, og så ser vi og så ser vi, hvad der sker ikke. Altså, og bliver ved med at vælge hinanden til. Mm. Yeah. Ja. Og er der en, der er mere sådan, vigtig for dig end anden? Er der Nej. en, der er mere primært? De er, de er <laughs> det er ret vildt. Altså, uh, jeg ved, hvad de så siger, når de lytter til det her. Sådan, Nå ja, jeg, jeg er ikke den vigtige. De er, de, de er lige vigtige for mig, men på forskellige måder. Mm. Det er jo det, altså, man kan slet ikke sammenligne dem, og det forsøger jeg virkelig også at lade være med. Fordi de er så forskellige, og de opfylder to meget forskellige roller i mit liv. Og det ved de jo også godt, og det er jo også noget af det, der er en gave for dem. Det der med, sådan, når man, så kan hun få noget altså, et andet sted. Og jeg er meget sådan, jeg ved ikke, om jeg er high maintenance, men jeg er, men jeg, jeg har virkelig sådan en kæmpestor kapacitet. Altså sådan, jeg har gang i tusind ting, og jeg tænker tusind tanker, og jeg har mange følelser, og jeg har meget sexlyst, og jeg har meget sådan, drive. Ikke? Så det er jo også noget med, at jeg sådan, kan blive dækket ind mm. på rigtig mange ting, ikke? Altså, jeg, jeg har nogle, altså mange af de samme, sådan vigtige samtaler har jeg jo med dem begge to, men, men det er jo noget med, at sådan, når man så er der den ene, der måske, hvor det er mere af det her, vi laver, og denne her slags måde, vi kan lide at være sammen på, og så den anden er, er nogle andre ting, og det er jo det, jeg synes, der er så fedt. Jeg vil jo ikke have to af den samme. Mm. Så sådan, man kan ikke sige, at der er en, jeg elsker mere end den anden, men jeg, jeg elsker dem på på to meget forskellige måder. Ja. Så det vil vel egentlig en erkendelse af, at en person ikke kan give dig alt det, som du har brug for? Ja. Nødvendigvis. Det, ja, det er ikke derfor, jeg gør det. Fordi det, det er ikke det, der har været motivationen for mig. Sådan, Ej, nu har jeg søgt og søgt, og jeg fandt ikke personen, der kunne tilfredsstille mig. Jeg må være sammen med flere. Heldigvis er det ikke det, der er drivkraften. Det er mere sådan, jamen... Jeg har, lyst til at, jeg har lyst til at være sammen med flere. Mm. Så det er ikke i mangel på bedre, overhovedet tværtimod. Og jeg synes jo også, at det, jeg også sådan, ligesom oplever i det her, det er, at, øh, at jeg, jeg bliver jo mere forelsket i den ene, i kraft af den anden, på en eller anden måde. Altså, det er jo også noget, jeg snakker med dem om, og kan mærke helt vildt meget, og den der sådan, kærlighed, den vokser helt vildt meget i den der dynamik. Jeg, altså, jeg, er, sådan, jeg er stor trives i det, ikke? Ja. Og, og de trives også efter i det. Det har været det er ikke fordi det har været meget svært men der er der, altså opstarten var der sådan lidt okay, så kom der lige en ind fra siden her og når du har en kæreste eller en partner og hvad så ikke. Men jeg synes vi landede godt i det øhm, nu. Ja. Fedt. Mm. Var det spændende? Ja. Tak for at dele din, din historie. Dem, selv tak. Ja, glad for mm. at høre mere mm. Freja. Ja. Hvordan står det til os dig? Jamen øh, jeg har været i et åbent forhold det sidste år og det er sådan eller, altså, vi er sådan seksuelt åbne så vi indtil videre har vi ikke kærester med andre. Mm. Øhm, men det inden det har det egentlig har jeg aldrig været i sådan et reelt altså det har ikke været noget vi har sådan sagt at vi i et åbent forhold, men så har det været kærester hvor at vi slet op og så har vi alligevel været være kærester bagefter, men bare været sammen med andre. Øhm, og så nu er det ligesom første gang, hvor vi sådan har sådan snakket om det og sat ord på det. Øhm, ja. Og hvordan, hvordan, stod det, hvordan kom det til at være? Jamen altså, øhm, jeg tror, at øh, vi har begge to sådan, oplevet utroskab, øhm, og har begge, to, sådan, ja, altså, har, har begge to egentlig haft sådan en holdning til det, hvor vi har været sådan lidt, at det ofte bare har handlet om løgn, men ikke så meget sexen. Altså, jeg, har, jeg kan huske, jeg har ofte ting, hvor det er åndssvagt, at jeg skal slå op med det her menneske, bare fordi de har haft en eller anden øh, desire for en anden person, eller har haft en aften, hvor det var, at der var en, der var mere spændende, eller sådan, gav dem et eller andet, de måske manglede fra mig, eller sådan. Og der tror jeg bare sådan, det blev vi bare sådan lidt enige om, at det gad vi ikke have skulle være et problem for os. Altså, og så sagde vi bare, så holder vi det bare åbent, og så ser vi sådan, fra hver gang, så kan vi tage en snak om, sådan, hvordan har vi det med det nu. Og sådan er det stadig, at hvis der er en, der har lavet noget en aften, så snakker vi om det dagen efter. Altså, så kommer man hjem og fortæller, hvad der, ja, hvad der er sket. hvis man vil høre det. Ja. Altså, jeg er altså vildt nysgerrig. Ja. Også fordi det sådan, tænder sådan helt vild seksuel energi i vores forhold. Altså, sådan, ja. vi har ja. altså meget mere sex bagefter. Ja. Ja. Ja. Altså. Så det sådan bruges som sådan en turn og 100% uh, Ja, Shit. fordi det er sådan, så, der er en lille smule, lille bitte smule jalousi i mig, ja. der sådan lighter op. Ja. Men det er på sådan en god måde. Det er sådan en, okay, wow, var du egentlig interessant? Mm -hmm. Og der er også andre mennesker, der føler, at du er interessant. Og sådan... Mm -hmm. Og er det sådan noget ja. med, og nu gætter jeg bare sådan, når din kæreste har været ude og være sammen med nogle andre. Mm. Så kommer han alligevel hjem til dig, så der er både noget bekræftelse 100%, sådan noget. Ja. Men, men er din kæreste en uh, mand? Ja. ja, eller. Ja. Ja. Øh, og sådan noget, han kommer tilbage til mig, men der er stadigvæk andre, der gerne vil have ham. Helt sådan. sikkert. Ja. Ja, men det er jo altså, for mig ser jeg det ikke som at blive fravalgt. For mig ser jeg det, som at jeg gentagne gange bliver tilvalgt. Ja. Eller sådan fordi jeg føler, at det er meget vigtigt for mig at være fri, og det er også meget vigtigt for mig, at min kærester føler sig fri. Øhm, og derfor føler jeg, sådan, at det, det, det er den bedste kærlighedserklæring at få, når man bliver valgt af sådan et frit valg. Og det ikke er et sådan, tvunget, eller sådan, du skal være på den her måde. Ja, ja fedt. Ja. Mm. Og hvad med dig, Asia? Jeg er super meget single, og det har jeg mm. været i øh, snart fem år, mm. eller sådan noget. Ja. Øh, yeah. Og det har været meget sådan... I starten var det meget... Så rigtig lang tid, hvor jeg bare var sådan her... Fuck, jeg elsker at være single. Det er mega fedt. Jeg er bare kun mig, og jeg kan bare gøre lige, hvad der passer mig. Og der er ikke nogen, jeg står til ansvar for. <laughs> øhm, jeg har kun ansvar for mig selv og mine egne følelser. Og jeg kan bare gå ud og knalde med dem, jeg har lyst til, og gøre lige, hvad der passer mig, når jeg vil. Og det passer mig rigtig fint, og det... Altså, det gør det egentlig også stadigvæk. Men jeg tror, øh, inden for det sidste... sådan. År, to år og jeg er jeg begyndt at reflektere lidt mere over det der med, at det faktisk måske kunne være lidt rart at have mennesker i mit liv på sådan, dybere følelsesmæssig plan. Jeg tror også, altså, jeg har knaldet rigtig meget bare sådan, mennesker, jeg kender, random folk i byen også. Jeg har knaldet med basically alle mine drengevenner. Øhm, altså sådan haft meget af det, man kalder casual sex, mm. øhm, hookups og... Det gør jeg stadigvæk. Det er lidt sådan mit sex i nu. Jeg har praktiseret ret meget at have bollevenner, hvad man kalder dem. Øh, venner jeg boller med? Eller tilbage, tilbagevendende hookups? Mm. Booty calls? Ja, du ved. Mange navn til mange forskellige ting, og, og det er jo alt sammen en forskellig relation, uanset hvor man er henne. Altså, eller. Relationen er forskellig fra person til person. Ja. Jeg kan jo ligesom ikke rigtig putte i en kasse, ja. det er jo altid forskelligt. Så både nogle folk, du lige har mødt og øh, stort set ikke kender, og nogle, som du er rigtig gode venner med, som du så boller med, men også nogen, som du egentlig som mest er sådan tilbagevendende sexpartner, eller sådan som, som du bliver som den samme person, som du ikke har nogen anden relation med, end at I har sex sammen. Er ja. det rigtigt forstået? Det er nemlig, jeg har ja. rigtigt forstået. Både øh, folk, jeg møder i byen og sådan her, hey, vi har nice kemi, vi skal tage hjem og bolle, eller... Øh, nogle af mine venner, som jeg har sex med flere gange, nogle gange, en gang, du ved. Eller også, ja, folk, jeg møder tilfældigt, har sex med, og sådan, det var nice, det skulle vi gøre igen. Mm. så lige og, til mig. Og er der nogle af de her relationer, som, hvor, hvor der har været nogle romantiske følelser? Ja. Ja, eller? Ja. <laughs> og hvordan er det gået? Er det ligesom sådan, har det været sådan, oh nej, det må ikke være følelser for min bolleven, eller for den her person, eller har man bare snakket om det, og så har det været fint? Altså, jeg tror måske, at jeg embraceder ret meget det der med, at det er okay at have følelser øh, for folk. Altså, sådan selvfølgelig altså, har man følelser for folk. Men altså, der er altid følelser involveret. Du ved, når man har en relation til nogen, så, så er der nogle følelser. Og sådan, jeg ved ikke, hele den der romantiske følelse, det synes jeg er sådan ting, jeg ikke rigtig kan sætte på noget. Altså, der, der er der nogen af dem, jeg har romantiske følelser for, men det er også nogle gange, så har jeg har romantiske følelser for dem, og så betyder det ikke, at jeg vil have mere i relationen. Altså, sådan... Vi ses en gang imellem, drikker måske en øl, boller, jeg tager hjem dagen efter, og derfor kan jeg jo stadigvæk have nogle følelser for dem, uden at vil ændre den relation, eller vil have mere. Rigtig god pointe du har der, synes jeg. Mm, ja. øhm, og det her med, hvad, hvad, bare fordi der opstår nogle følelser, betyder det så, at der er noget, der er ødelagt, eller der er noget, der skal ændres? Ja, jeg har, så ikke, altså jeg har ikke været så god til at praktisere at tale om det. Jeg føler også, at jeg er rigtig bange for at tale om det, tror jeg, fordi jeg har sådan en idé, eller jeg ved ikke, om jeg har en idé, jeg har en erfaring med, at når man overfor øh, mænd siger, og jeg kan mærke, at jeg har nogle følelser for dig. Så bliver det sådan wo wo wo wo wo slap af. Vi skal ikke kigge på ferielejligheder i Paris. Det er bare ikke det, jeg sagde. <laughs> øh, hvor det bliver meget sådan en... At, at så bliver det sådan wo wo wo wo wo slap af. Og øh, det er slet ikke det, vi er. Og vi er boller jo bare. Og jeg er sådan, ja, jamen, vi kan jo godt bare bolle. Og så ikke have det nice sammen. så altså, vi har det jo nice sammen. Du kan jo også godt lide være sammen med mig, så hvad er problemet? Ja. Øh, så det er desværre, det er noget, jeg gerne vil sådan, blive bedre til, men altså, det er fucking svært, fordi man kommer i en vild sårbar position, mm. også fordi man jo ikke vil have mere af relationen, altså sådan, jeg har en relation, jeg er glad for, Hvorfor, hvis jeg er bange for at ødelægge det, altså det er jo ikke, fordi jeg vil have noget andet, hvis jeg lige pludselig skal tale at der er følelser fra min side, hvad nu, hvis der ikke er følelser fra deres side, og det har jeg det måske ikke fin med, men bliver de så bange for mine følelser, altså sådan... Fedt. Lad os vende tilbage til den her, øh, den her virkelig gode snak omkring relationer og følelser, eller med og uden følelser, øh, efter et stykke musik. Vi skal høre nummeret, der hedder Walk of Shame med Nyx. Her var det Nyx med nummer Walk of Shame. Og øh, Asja, det er dig, der har taget det her nummer med. Kunne du tænke dig at sige lidt om det? Jeg tror bare, jeg synes, det er en meget sådan, fin beskrivelse af hele det der øh, spil, der er omkring hookups. Og hvor mange følelser, der egentlig er på spil. Og selvom vi ikke talesætter dem. Øh, jeg tror sådan, jeg, jeg tænker ret meget over der, da du sagde det der sex med uden følelser, hvor jeg var sådan, selvfølgelig kan man ikke have sex uden følelser. Vi er mennesker, vi har følelser hele tiden. Mm -hmm. Og når du har sex med et menneske, så har du sex med en person med følelser. Så selvfølgelig er der følelser involveret. Spørgsmålet er jo, hvilke følelser? Og så synes jeg bare, at det har nummer sådan, kredser ret fint rundt om alle de følelser, der er på spil, når man er på jagt efter ja. sex. Fæt. Nu øh, har vi lige hørt lidt om, øh, om jeres individuelle seks- og kærlighedsliv, og øh, mega spændende tak, fordi I vil dele til mig og øh, alle dem, der lytter med. Og øh, Sofie, du er seksologisk coach. Ja. Så vil du lige lave en lyn, vi fik lige forklaret lidt begreber før, men lave en lyn gennemgang af nogle essentielle begreber. Ja, lonmonogemi er paraplybetegnelsen for alle former for åbne forhold, kan man sige. Alt, som ikke er monogamt, og monogam er jo den her klassiske... Øh, eksklusivitet mellem to mennesker, om det så er et kæresteforhold eller et ægteskab, så er nonmonogami øhm, en helt masse forskellige. Og der er polyamori en del af det. Eller under den paraplybetegnelse. Polyamori betyder jo, altså poly, det betyder flere. Amori er kærlighed. Så kærlighed til flere. Og så er der også alle mulige andre måder at være i nonmonogami forhold på, som jeg ikke øh, vil gå ind i. Ja, og øh, man kan sige, at øh, monogamiet, det er jo det, vi kender her i Danmark, og det er det, vi synes, der er normalt. Mm. Det er det, de andre gør, så det gør jeg også. Og, øh, og, det, og det er stadigvæk enormt tabubelagt og svært at bryde med, det, med den norm. Øh, men, men når det så er sagt, så er det også vigtigt at vide, at monogamiet er relativt nyt. Altså monogamiet er noget, der er blevet indført især sådan med kristendommen og med, med sådan, øh, moderne måder at leve på. Det har i høj grad været noget, der har været sådan, ret sådan, teknisk smart, noget med, okay, men så kunne vi sådan bedre tælle folk, og vi kunne bedre sådan sørge for, at alle ligesom, øh, fik tildelt det, de nu skulle, og øh, betalte deres skat. Og sådan, det er jo en måde at, at strukturere samfundet på. Ikke? Og så har det også været en måde at sådan, holde folk lidt, nu siger jeg, sådan I går så holde dem nede på, men sådan, altså, ligesom vi også har, har, har set, sådan, hvordan kvinder ligesom, er blevet kontrolleret igennem tiden, så har monogamiet også været en måde at kontrollere folk på, fordi så kan man rent faktisk vide, hvilke børn, der hører til, til hvor henne, ikke? Øhm, og sådan, at sørge for, at, at folk ikke øhm, gjorde noget, der var etisk uforsvarligt, eller sådan, på den måde skabe nogle rammer, ikke? Men der er jo mange steder i verden, hvor man ikke lever monogamt. Altså, der er nogle steder i verden, hvor at mænd har tilladelse til at gifte sig med mange kvinder. Men der er også rigtig mange steder ude omkring i, i, i, i, i forskellige samfund, hvor det er helt normalt det her med, at, at øh, familie er meget mere sådan ustruktureret eller meget mere flydende og... Så er der en masse børn, som ikke nødvendigvis er mellem to mennesker, men de er ligesom en del af det community der er. Og sådan, jeg læser øh, Sex at Dawn lige nu, og sådan, der var bare en fantastisk øh, lille historie øh, i den, som jeg læste øh, omkring sådan, jeg tror det var i Polynesien eller sådan noget, hvor at øh, de havde spurgt en masse unge mennesker om øh, farbegrebet, og hvem der var deres far. Og det havde simpelthen fortalt om sådan, altså enormt mange forskellige sådan fædre, tre, fire, fem forskellige, der ligesom var deres fædre. Fordi det er helt meget mere naturligt, det der med, at man har mange fædre og mange mødre, og også noget med, hvem der, sådan har befru hvem der sådan befrugter. Nu kommer det til at handle meget om børn, det, det er det ikke nødvendigvis, men det er bare et, som et eksempel hvem der befrugter et, et æg. Nå, men så er der, der er så ham, der, til, der, der har sæd, og så er der ham, der blander sæden, og så er der ham, der mm. øh, holder sæden på plads og sådan noget. Altså, men det er jo nogle historier, som folk ligesom beretter om, som er en del af deres liv og en del af deres altså, måde at forstå øh, det her med at, at skabe familie, ikke? Altså, det det ikke nødvendigvis noget, man gør to mennesker, men... men altså det er stadig en altså, det her med at, nu kommer der så mere og mere sådan fokus på sådan regnbuefamilie og flere og flere gør det på andre måder og det er virkelig dejligt at se men det er jo stadig pese svært herhjemme. ikke altså, og lovgivningen er endnu ikke helt til det vel vi håber mm. men øhm, ja og øh, og det er stadig også altså det er noget jeg har oplevet jeg snakket for eksempel med en studiekammerat som har som øh, i et sen alder er sprunget ud som lesbisk, men som tidligere har haft to kærester. Og hun sagde sådan til mig, jamen altså alle de ting, jeg har oplevet, med ligesom at skulle springe ud, og i en, i en voksen alder, og sådan ligesom skulle, ad, hvad kan man sige, sådan det bryde med normerne, der er det at være non-monogam, altså det at have flere partner, faktisk det, det er det allersværeste. der, hvor folk er sådan, nå, hvor Ja. <laughs> Hvad siger de til det? Og hvor, altså, ja, folk er bare så øhm, ikke vant til det ikke? herhjemme. Det er stadigvæk en virkelig svær ting at ja, til, det fordi det, det er så altså indgroet. Men ja. det du også siger, Sofie, det er, en, det er en, en, en, altså, en meget stor ting i den nutidige vestlige kultur, ja. men at det eksisterer i ja. alle mulige, altså eksisterer meget i alle mulige andre ja. kulturer. Og ja. er det ikke også noget med, at det er en... Altså som du sagde, det blev indført i kristendommen, så det er en ja. faktisk, Hvis man kigger på al den tid, mm -hmm. mennesker har eksisteret, altså hele menneskehedens eksistens, som er rimelig lang tid, ja. øh, så er det kun en, jeg kan ikke huske, hvor mange procent, to procent eller øh, ja, ja. noget af den tid, mennesker har eksisteret, at vi har været monogame. Øh, ja. Jeg så en, øh, en lille afsnit af, af den Netflix-sager, der hedder Explained, som er sådan nogle små mm. dokumentaristiske afsnit, som er så fine. Og der er et om monogami, og det er et blow my mind, ja. hvor, øh, hvor kort tid vi egentlig har været monogame, ja. og at det er startet som en praktisk ting, ja. og en økonomisk ting. Mm. Og, ikke, og ikke og det først er sådan i de sidste 50-70 år, det er blevet en romantisk ting, og det mm. hænger vi bare ja, fast i. Og det er lidt gammeldags, at man er sammen, fordi at man ja. altså, at man altså at to mennesker skal være sammen, fordi man... Øh, man elsker hinanden, egentlig. Ja, ja præcis. Ja. Ja, også især det der med, at det først blevet romantisk rigtig sent. Fordi ja. før i tiden har det været noget med, okay, det var økonomisk smart, om man kunne sikre familien og, og altså, efterkommerne og sådan noget. Ikke? Men så det der med, at vi også har kædet det sammen med romantik og med sex, ikke? Det, er sådan lidt, det er meget nyt. Ikke? Ja, ja. ja. Havde du en kommentar, Asja? Had du, fra jer. Jamen, det var faktisk bare det samme, det der med, at øh, der kom romantik ind i det. Altså, så det blev til det, vi ser. Fordi altså, det kan godt være, at, at, at folk i en periode har været monogame, men der har, altså, sådan, den seksuelle frihed i monogami har, har virkelig... Altså, at den ikke er der mere, er sådan en seriøs ny ting. Altså, sådan virkelig en ny ting. <laughs> altså, sådan, ja. Fordi at det er kun dengang, man sådan opfandt forelskelsen som lige pludselig kom, og så var man sådan, wow, du ved, uh, var, det... romantikken og alt ja. det der. Ikke? Ja. Det var egentlig noget at gøre med, at der pludselig var økonomisk overskud til, at mm -hmm. man kunne kigge på sådan noget, fordi at, ellers så var det, for det var, altså, man skulle ligesom være to til at passe en gård. Øh, ja. Ja. Men også, øh, nu sagde du det der med, at man skal være sammen, fordi man elsker hinanden. Og det er jo sådan at ja, yes, man skal være sammen, hvis man elsker hinanden. Fordi man, altså det, er jo, det giver jo ret god mening med hele ideen om, at romantisk kærlighed kun kan tildeles en person ad gangen. Yeah. Har jeg sådan altid haft lidt svært ved lige at sætte fingre på, hvor har vi fået den idé fra? Altså, fordi vi kan jo sagtens have en masse venner, vi elsker lige meget. Vi kan have mange børn, vi elsker lige meget. Hvorfor, altså, hvor kommer den der idé om, at romantisk kærlighed er noget, vi kun kan tildele til én jeg kan huske, da jeg voksede op med Vi Unge og sådan noget, der havde Jolly Depp sådan en meget kendt citat, der var sådan her. Hvis du har en partner og forelsker dig i ny, så skal du altid vælge, den du sidst forelskede dig i. For hvis du virkelig elskede din partner, så vil du ikke blive forelsket i ny. Og jeg er sådan... Løgn. <laughs> jeg har bare lidt sådan, hvor... Altså, fordi alle andre former for kærlighed, ja. Ja. Æ, er vi ikke så konserver, eller så øhm, tilbageholdende møde, der har vi sådan, at man kan sagtens have masser af venner, og øh, man kan sagtens elske sine børn lige meget, og elske alle sine altså, kæledyr, men lige den romantiske kærlighed kan vi åbenbart kun give til én. Ja, ja, ja. ja og det er jo og, og det er jo altså virkelig, virkelig svært, fordi så, når man forelsker sig i, og det, og det, det sker jo, altså at forestille sig, at man er sammen i, 30 år, ikke at blive forelsket i 30 år, eller få følelser for andre i 30 år. Altså, eller have ja, lyst til at kvælde med andre i 30 år. Ja, ja. præcis. Altså jo, det sker jo for nogen helt sikkert dejligt for dem, hvis det fungerer, men sandsynligheden for det er bare ekstremt lille, ikke? Og så sker der alt muligt med sådan skam omkring det, og utroskab, mm. og altså noget, der sådan er i det skjulte, ikke? Ja så kan man sige, at non-monogami handler om, at når det sker, fordi det kommer til at ske for de fleste, at man enten forelsker sig, eller får lyst til at dyrke sex med andre, så i stedet for at se det som et problem, der skal løses, for at man ikke ender med at blive skilt, så ser man det som en mulighed for, at man kan udvikle sig og sit eget, øh, sin, sin relation og sin, ja. sin, egen, sin egen Og ting. Og dermed ikke sagt, at det ikke også er helt okay at blive skilt. Altså, og det er jo ikke, mm. Fordi jeg har det også sådan lidt... Jeg synes tit, det er sådan, at at bliver sådan fremstillet lidt som sådan antidote som til, til skilsmisser. Og det er det jo ikke. Altså sådan, folk, der er nonmonogame bliver jo også skilt. Eller går fra hinanden. Ja, og, bliver og går fra hinanden og sådan, tak for denne gang. Eller mm -hmm. sådan, nu, har, nu, er jeg, nu er vores tid ligesom forbi mm -hmm. i denne her konstellation. ikke mm -hmm. Og det er jo også så fint. Altså, men, men det er jo rigtig ofte, så sådan, når folk, der går fra hinanden, som har været nonmonogame, så er folk sådan, ja. Yeah. Så lykkedes det alligevel ikke, var Nå, nej, så, så kunne I ikke. Og det er sådan, jo, det kunne vi faktisk godt i tre år, eller i fem år, ja. eller i ja. 17 år, ikke? Men nu er vores tid også forbi. Nu vil vi gerne noget andet med nogle andre, eller alene, ikke? Ja. Virkelig good point. Ja. Lad os høre et stykke musik på den. Vi skal høre et nummer med Sulka og Agi, der hedder Kun mit. Her fik du Kun Midt med Sulka og Agi. Og du lytter til 24-7. Vi har gang i øh, med noget på spil om køn, sex og hele muligt Og i dag taler vi om sex med og uden følelser. Og jeg har stadig tre dejlige gæster i studiet. Det er skønt. Altså, vi har snakket om det her med monogami og non-monogami og været lidt inde på, at, øhm, at monogami er en ret øh, ny ting, og non-monogami har rigtig mange gode fordele. Men betyder det, tænker I gæster, at, at monogami er totalt ydt, og non-monogami er det eneste rigtige? Altså, øh, jeg tror, man skal se det meget som, at det af et personligt valg om, hvad der fungerer bedst for en. Øh, jeg, personligt fungerer det ikke for mig, øh, men derfor kan jeg jo godt anerkende, at et andet menneske kan finde en tryghed og en ro i, at det er bare os to, og det der der fungerer praktisk for os, og måske også, hvis de gerne vil bo sammen og have børn, og sådan, at det er, er en konstellation, som de hviler i og er tryg i. Jeg tror, øh, målet med den her samtale om nonmonogami skulle jo gerne være, at vi kan bryde kassen lidt op, og rent faktisk have en samtale om, øh, hvad det er, vi godt kunne tænke os i vores relationer, i vores forhold. I stedet for, at det betyder, at vi nu skal skabe en ny norm, som er det nye rigtige at gøre, mm. så øh, skulle vi jo gerne kunne brede det ud og være sådan, man kan gøre det på mange måder. Hvad passer bedst for os? Mm. Øh, hvordan kan vi godt lide at være? Hvordan kan jeg godt lide at være i relationer? Øh, også en ting, som jeg tit har undret mig lidt over, når jeg har kigget på mine monogame venner, de har ret sjældent haft en samtale om, hvad utroskab egentlig er. Mm -hmm. Og så er der nogen, der ja. synes, det er utroskab at, at kysse, og så er der nogen, der synes, det er utroskab at se porno, og så er der nogen, der synes, det er utroskab at øh, skrive med en kollega, det er sådan, der er ikke, altså, vi putter det ned i en kasse, men den kasse er egentlig ikke særlig afgrænset. Sådan, hvad er det egentlig, vi forventer af hinanden i et forhold og i relationer generelt, øh, når vi møder mødes i rummet af romantik og sex og kærlighed? Ja, jamen, det er præcis det samme. Jeg har tænkt, at, øhm, at jeg føler, at, at det burde være norm, at man sådan hele tiden snakker om i sine forhold, hvad det er, der skal ske på en eller anden måde. At man sådan starter ud med at sige, hvordan har du lyst til, det skal være, hvordan har jeg lyst til, at det skal være. Ikke? Mm. Og så kan det være, at efter et par år, så har man udviklet sig lidt, og så er man sådan her, nu gad jeg godt, det var på en anden måde eller med en anden ramme. Øhm, det er det, jeg, jeg synes er mega ærgerligt, at man ligesom har en form for, hvordan et forhold skal se ud, indtil man er 80 år gammel, og at man ikke kan udvikle sig som menneske, man kan ikke ændre sig, altså, sådan, så, altså så snak dog lidt om det, ja. <laughs> prøv noget forskelligt, fordi jeg har det selv jeg kunne sagtens være et monogamt forhold, det har jeg også prøvet, jeg synes det er skønt, det kan jeg også noget, men, øh, men, men jeg vil gerne have, at man kan snakke om det inden, mm. altså man er enig om det, Altså, at finde ud af, hvad der fungerer for en, fordi det er så forskelligt, hvem man er. Og hvem, hvem man er sammen, altså med forskellige mennesker, hvad man har behov for. Ja. Altså. Mm -hmm. og, og vel både, hvem man er, øh, altså også igennem livet. så det, Man kan udvikle sig, ja. det kan godt være, at jeg har det på en måde nu, men om tre år, så ja. har jeg faktisk lyst eller behov for noget andet, fordi jeg er et andet sted i mit liv. Ja. Ja. Der kan også være en... Der Ja, jeg synes, jeg er helt enig med at begge to. Og en af problematikkerne, som jeg ser det, det er jo ikke nødvendigvis monogamiet overhovedet. Det er det der med, at man bare blindt følger det, som de andre gør. Mm. Øhm, eller den her relationstrappe, som jeg som jeg fortalt om tidligere, som er sådan en progression, som det er forventet, at man tager i et forhold. Okay, når man, man dater, og så begynder man at have sex, og så bliver man kærester, og så flytter man nok sammen, og så... Får man børn, eller så bliver man gift, og så skal man købe en ny bolig. Altså sådan hele det der med sådan den der progression, eller sådan de der step som det ligesom er forventet, at man tager. Altså, og det, der, og det der er der jo virkelig intet galt i at gøre, men jeg, jeg synes, øh, min egen personlige holdning er, at det er og ligesom gøre sig nogle tanker om, hvorfor man gør det, og have en samtale om, en, har vi, er det egentlig det her, vi har lyst til? Fordi det, jeg rigtig ofte oplever eksempelvis i min praksis, dem, der kommer og snakker med mig, og også blandt sådan, venner og bekendte og sådan noget, det, det er den der med sådan, ligesom på et eller andet tidspunkt at finde sig selv, sådan, mand. Er jeg, altså, er det, det rigtige, jeg har valgt, eller sådan, og hvorfor er jeg endt her, og vælger overhovedet? Altså det der med sådan på en eller anden måde lidt at miste sig selv i, om det er det, vi gør mm -hmm. ikke. Og det er jo netop, øh, altså, det, det, altså det, al det, du siger her, vel, øh, det er blindt at følge det, man bare gør. Ja. altså normer. Jeg sidste ja. afsnit yeah. om normer og mm -hmm. normkritik. Og det her det er et strålende eksempel på, ja. at mm, hvis at man ikke stopper op og tager stilling til hvad, hvad, ja. vil, hvad, hvad vil jeg egentlig gerne? være det bedste for mig at gøre, ja. og for os i den her situation her? Øh, men bare gør det, som man plejer at gøre. Øh. Og det er som de andre gør. Yes, præcis. Mm. Ja. Ja. Ja. Det var bare en pointe til det, for nu tager du, du, du oversætter jo det engelske udtryk, relationship escalator ja. til relationstrappe, og sådan, mm -hmm. det er jo rigtig en, en, en meget rammende oversættelse, men jeg synes også, der er lidt sådan med sig at på engelsk, så det er jo en rulletrappe. Ja. Og idéen, eller en pointe med det er jo også, at når du først sætter dig op på en rulletrappe, ja. så kan du ikke rigtig kom af den igen, mm, jeg hørte den bare. <laughs> altså, der er Og øh, så lige pludselig, ja, så står du et sted, og så var du sådan, wow, at det her overhovedet er det forhold, jeg vil af. Det er det liv, jeg vil have, mm. fordi du bare stiller dig op på trappen, og så kører den bare af, Og jeg tror også, at øh, når vi ligesom har skabt den der trappe, så bliver det også bare rigtig, rigtig svært for mennesker, som ikke øh, nødvendigvis er i det, at finde et sted, nogen, altså i hvert fald sådan, har min oplevelse været, overhovedet, hvordan udvikler jeg overhovedet forhold, når der, jeg ikke kan den der trappe. Mm. Øhm, hvordan kommer jeg så ind i en relation? Hvordan får jeg opbygget en relation? Fordi at, jeg ved ikke, hvordan man gør, hvis man ikke tager trappen. Altså, jeg har kun set den der trappe mm. som mm. eksempel. Og også specielt, sådan, jeg, snakkede, jeg havde en samtale med min gode veninde om det på et tidspunkt. Hvor jeg var sådan... Åh men jeg vil ikke det her, og jeg vil ikke det her, og jeg vil ikke det her. Og så sagde hun til mig... Universet kan ikke høre ikke. Hvad vil du gerne have? <laughs> øh, og jeg var sådan... Det, det aner jeg ikke, Vi jeg har aldrig set det. Jeg har aldrig haft nogle rollemodeller. Der var noget andet end monogame. Jeg har aldrig set nogle forhold, der ikke var monogame. Jeg har aldrig oplevet andet, så jeg ved bare, hvad jeg ikke vil. Fordi det er det eneste, jeg kan tage stilling til. For jeg har ikke set nogen andre. Fordi det eneste, den eneste norm, der er blevet reproduceret i vores samfund, i vores popkultur og i vores kultur generelt, er normen omkring, at man bliver forelsket, og så flytter man sammen, og så får man en hund, og så køber man et hus og så får man nogle børn, bla bla. bla. Jeg er bare jeg er så enig, jeg er så enig i det der med at at, øh, at man ikke ser det særlig mange steder. Mm. Altså sådan, Netflix har lavet sådan en lille bitte smule, sådan der var en der hed Jeg kan ikke huske hvordan den hedder nu, men øh, meget fint, et ægte par, sådan, som åbner deres forhold og sådan. Nå, no, yes, no, ja, sådan noget Yumi Hø Nej. nej. Det er... okay, men det er <laughs> men jeg synes at det er rigtig ærligt at der ikke er så meget fokus på det i sådan i det sådan mere moderne og sådan ungdomsserier, for eksempel sådan noget, en, jeg, har, jeg elsker Sex Education, har I set det? Oh, yeah. Det er ja. så oh, yeah, yeah. og jeg synes bare sådan ej, ja. jeg synes det er virkelig nice, fordi det, det, lag, altså, det er jo Sex Education, ja. ikke, når man sidder og ser det. Men det er en, men, en version, men, serie, Hvor er ja. ikke ja. og det Altså sådan, det, sådan, det bliver så normaliseret det der med sådan, at være sammen på kryds og tværs af køn og udtrykser sig som man har lyst til og sådan noget, men det er stadig pisse hetero, eller non heteronormativt i den forstand, at det er monogamt. Ja. Det er en ret god pointe for jeg har tænkt, at sex education den er bare rigtig, Den er woke, ja. og den er moderne, mm -hmm. og den viser alle de unge, øh, hvad de, hvordan det er okay at være. Ja. Ja. Men det er faktisk rigtigt. Der er jo en, der, altså, i, I den sidste sæson er der jo en, en eminent mulighed for, at hende... Nogle spoilers har set den sidste sæson. Der, <laughs> fald, der havde i hvert fald været en genial mulighed for lige at, at køre et, et, et non-monogamisk spor ind. Ikke? Og så er der mm. også noget som Euphoria, for eksempel, ikke? hvor der også lige er af, at øh, der kommer en eller anden fyr ind i deres lille, øh, ja. lille, sådan, lille en trækløv ja. og sådan noget. Ikke? Det ville jo også bare have været så smukt på en eller anden måde, og fremstille det meget, altså sådan, det er jo ikke fordi, det er dramafrit at være non nonmonogam, men at måske at vise, at her var der faktisk nogle mennesker, der kunne være i det, og havde nogle redskaber til at tale om det. ikke? Fordi det er jo også noget, man bliver, altså man bliver inspireret, når man sidder og ser de der ting. Okay, man, hvordan håndterer de deres følelser og deres udfordringer? Ikke? Ja. Og jeg vil bare så meget ønske, at der var nogen, der tog til og lavede noget, hvor at, hvor monogami blev mere normaliseret. Hmm. Og sige, hvis man sidder derude og ikke har set Sex Education eller øh, Euphoria, så er det obligatoriske lektie herfra på ja. skolelærerne her. <laughs> det, er, ja, det er nogle virkelig, virkelig dejlige serier på Netflix. Øhm, jamen, jeg jeg føler ofte, at altså, hvis... Nu kan jeg lige komme i tanke om noget, en specifik serie, jeg har set, men jeg føler ofte, at jeg har set, hvis der har været nogen, som har været sådan der har været et par, som har sådan været lidt ude på siden, eller sådan et eller andet, så føler jeg ofte, at det bliver taget mega useriøst. Altså, jeg føler ofte, at det er sådan en gruppe af mennesker, som bliver taget sådan super useriøst, som om, at de sådan ikke kan have en alvorlig relation til hinanden, mm. fordi at de er sammen med andre, eller, mm. du ved, eller som er løse på tråden, eller som, ikke har, du ved, som har behov for en hel masse ting, eller sådan... I stedet for, at man ser dem som almindelige mennesker i kontrol med sig selv, og sådan... Okay. Ja. Det vil hjertet, af repræsentation, det der, at i starten, så de personer, som ikke har brug for at blive repræsenteret, eller de situationer, ja. det bliver gjort gr lidt grin med i starten. Ja. altså sådan tænk på, hvordan man havde det med dametøj for 50, ja. mænd i dametøj for 50 år siden, og nu begynder det at blive normaliseret, så der optræder personer, ja. øh, som, som, som bare er med, og som ikke har en at gøre med, at de er, hvor det var trans eller homoseksuel. Mm, ja. Ja, der er også øh, rigtig meget et blik mm. i vores samfund på single personer, som okay. værende sådan lidt, du ved... Anden rang, eller det er altså lidt sådan, om, hvornår skal du så have en kæreste? Mm. Nå, men øh, hvad, hvad gør du for at finde en kæreste? Hvor leder du henne? Og, og også lidt sådan en eller anden idé om, at singlepersoner personer, det er sådan lidt second, altså nummer to, ikke? Hvis mm. du ikke har en interesse i at opbygge et forhold til, til dem, altså også i forhold til, når man har sex med folk, når man, hvis de ikke ser dig som en potentiel kæreste, så mm. er du bare hen i knipper. Mm. Yeah. Og, ja. og, øhm, og hun er ikke så vigtig, og hende skal man ikke have så meget højde for. Og hun er sådan du ved, man ikke kan ringe til klokken 3. om natten og være sådan, hey, hvad så kommer du lige over, og så sådan smide ud, inden man så og spiser morgenmad. Hvilket jo kan være rigtig fint, men der bliver bare en mangel på sådan forståelse for, at den her single person har jo også brug for noget anerkendelse og noget øh, relationelt. Og har jo også nogle følelser, man bliver jo bare sådan en meget hurtigt et eller andet objekt, som andre kan bruge, når det lige passer en. Fordi single mm. er lidt sådan en... Du leder jo efter noget. Du søger. Mm. Det er rigtigt. Der ligger virkelig også en norm omkring, at jamen, hvis man er single... Altså, at man skal... at og topmålet er at have en kæreste. Eller, mm. Nej, nej. Topmålet er selvfølgelig at være gift. Men <laughs> en kæreste er jo bare <laughs> et skridt på vej. Mm. Øh, og nu taler jeg med, med normstemmen, ikke også? Men så hvis, så hvis man er single, så, er det, så må det være, fordi man bare ikke har fundet en kæreste endnu. Og jeg har hørt flere begynde at bruge udtrykket at være selvvalgt single. Mm. Som for at sige sådan... Jamen, for, for, simpelthen man sige højt, det er ikke, fordi jeg leder efter en kæreste. Jeg kan godt lide at være single, ja. jeg kan godt lide at knalde lidt rundt lige, lige, lige nu. Jeg har også øh, ofte oplevet, hvis jeg har haft en øh, seksuel relation til en øh, fyr, at så for det meste. Øh, og så øh, har vi, du ved, boldet frem og tilbage, la Og så på et eller tidspunkt finder jeg ud af, at de sådan lidt ses med en. eller. Jeg har prøvet mm. faktisk flere gange, at så har de måske en lidt en kæreste, men det er ikke rigtig kærester. Og så er jeg sådan... Altså, hvis vi har haft en sådan relation hvor vi også har sådan, hængt ud af sådan Og så bliver jeg sådan, dude, hvorfor har du ikke fortalt mig, at du sådan, har en anden? Og så er de altid sådan her, Nå, men jeg må godt få hende. Og jeg er sådan, det er for slet ikke det, jeg sagde. Jeg var sådan der. Hvad hvis nu jeg gerne ville vide? Det var nu, hvis at jeg sådan, havde en eller anden idé om, at vi skulle have et følelse med sit bånd. og måske følte, vi havde et følelse med sit bånd. Og så har du en kæreste, som lidt af din din, din sådan monogame kæreste, eller på vej hen imod monogame, eller nogle gange monogame, nogle gange ikke monogame, og så boller vi sig, når de ikke er monogame. Mm. Og så er jeg sådan, hey, det synes jeg faktisk ikke er særlig følelse, særlig nice for mig, og så er det sådan, om jeg må godt for min kæreste. Mm. Hvad med at tænke på singlepersonens følelser her? Ja. Altså, ja. Hvor, hvor bliver den i, altså, tager omtanke for singlepersonen personen af? Jeg har mm. svært ved at, ved at se den. Så den primære, person, primært sådan en relation, har på en måde mere, står højere op i hierarkiet, og har mere, der mere respekt for yeah, den persons seriøg. følelser, yeah. end for, for bollevinden. Ja, boldvennen bliver jo tit sådan et følelsesløst, okay, det lyder men sådan et følelsesløst stykke kød, man kan bolde med, når lige passer ind i ens schema, uden at sådan tænke over, at nej det kan godt være, at jeg ikke ville være kærester med dig, men jeg... Der er da et eller andet, eller sådan, du ved, der jo, jeg har følelser, om jeg har romantiske følelser for dig. Det er, sådan, det er jo en ting, men jeg har, uanset, uanset hvordan vi vender drejer det, har jeg følelser, for jeg er menneske. Yes, hmm. og det skal vi snakke mere om, men det er allerede tid til nyhederne. Først skal vi have et stykke musik med Goldie Sexes, og nummeret hedder føl Velkommen tilbage til med noget på spil om køn, sex og hele mulig tavsen. I dag har jeg tre gæster i studiet. De hedder Asja og Freja og Sofie, og jeg hedder Sonja Ritter, og du lytter til 24-7. Velkommen tilbage. Vi snakker om sex med og uden følelser, og der har været hit herinde i studiet. Både fordi det er et lille studie, men også fordi der virkelig er mange gode ting at tale om. Ja. Og øh, vi når simpelthen ikke at blive færdige i dag, men vi, øh, vi fortsætter. Asja, du nævnte i starten at du kalder dig selv for h aktivist Ja. Og det er jo et øh, fedt begreb. Vil du ikke prøve at uddybe lidt, hvad du forbinder med det begreb? Jamen, øh, for mig handler det om mange ting. Men øh, jeg har altid arbejdet meget med feminisme. Jeg har altid knaldet rigtig meget med rigtig mange forskellige mennesker. Øh, og det har jeg altid bare gjort, du ved. Lej, Det var bare mig der gør mine ting, du ved. Du er nice, du synes, jeg nice, bolle, fedt. Øhm, og har godt lidt kunne mærke, at det blev set en lille smule ned på. Øhm, så jeg har altid for mig af hovedaktivisme og embrace det og tale om det. Tur tale om sex, tur tale om, hvem man knipper med, hvordan man knipper. Og så har jeg også øhm, udviklet et, sådan mere, et, et, et, et aspekt mere af det, som for mig også handler om, at jeg har kunnet mærke, at jeg bliver behandlet anderledes i mine relationer. Jeg ved, okay, ikke. Altså, du ved, jeg ved jo ikke, hvorfor de behandler mig, som de gør. Øhm, men jeg har bare meget hurtigt fået den der idé om, at jeg er hende, man knipper med. Jeg er the slut the hoe, du ved. Jeg bliver tit set på som hende, man knipper med. Og det leder også ret tit til, at der er meget lidt fokus på, at jeg er den menneske mm -hmm. med følelser som vi også mm. snakkede om tidligere, om seksmøderne uden følelser, at selvom at de ikke har nogen forpligtelser over for mig, selvom jeg ikke er deres kæreste, selvom vi bare har sex, har jeg stadigvæk følelser. Og også ligesom, gør opmærksom på det. Øhm, jeg skrev et opslag på min Instagram, som ligesom havde titlen host have feelings too. <laughs> <Ja>. Fordi <laughs> nogle gange føler jeg lidt, at der er sådan en idé om, at når man knipper meget, og når man godt kan lide at knip, så er man så er man bare det, mm. så og man er bare en så krop mere. og ikke ja. så mange og ikke så meget et menneske med følelser. Mm. Ja. ja. Hvad tænker I om det, Sofie og Freja? Jamen altså det kan jeg godt genkende, men det er mere i forhold til sådan, at ikke at være monogam, at jeg ofte føler, at folk ser på det, at man sådan, er et åbent forhold, at man øhm, har en enorm stort sex drive, at man bare bolder med alle hele tiden og hver weekend, og det skal være alle muligt forskellige, og man har gruppeseks, jeg ved ikke mm. Og det er også super fedt, tror jeg. Altså sådan, men, men jeg synes bare ikke, at det, jeg synes, det er vigtigt at sådan separere de to ting. Ja. Altså, at det ikke er at, at lige med, at du har en høj libido. Altså at du sagtens kan, altså det kan... Du kan godt være begge dele, og jeg føler, at det er derfor, det er så vigtigt at sådan separere sexdelen ud af det. Ud af altså det, det at være non-monogame. Yeah. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre jer. Æh, hvad skal der til, før I får lyst til at være sammen med et andet menneske? Altså at have sex med et andet menneske? I forhold ja. til, altså sådan, skal der nogle følelser til? Skal der noget gnist til? Skal det være noget med udseende? Hvad, hvad, hvad er det, ligesom, der sætter gang i det hos jer? Ja. Jeg, jeg, jeg vil helt gerne svare på det, jeg synes det er mega interessant. Men jeg vil også bare gerne sige noget i forhold til det der med sådan at være en slot. Mm. Øhm, altså sådan, jeg havde en oplevelse her i weekenden. Jeg var på sådan et retreat hvor jeg sådan, vi lavede sådan en masse øvelser og sådan breathwork, og man så meget med sig selv. Så fik jeg sådan en åh, sådan epiphany, sådan, hvor det bare kom til mig og jeg var sådan fuck, var jeg bare sådan. Jeg er så stolt af at være en slot. Altså sådan. Jeg, jeg var bare sådan. fuck var det nice at være, altså slott fordi fordi det er fantastisk at kunne det, og det er fantastisk at. Og, øh, og own det, og sådan eje sig selv på den måde, og sådan gøre, hvad man har lyst til, og udleve sin seksualitet, som man har lyst til. Øhm, og jeg, sådan, jeg synes også, at det er en tid, hvor, at, hvor man kan få lov til det, men jeg, men jeg er enig med dig i, at, øhm, at det, sådan, det er stadigvæk svært at få lov at være slutty, uden at blive degraderet, og uden at blive hende den slutty, som der bare... Knaller. Altså sådan, det, jeg synes stadigvæk, er sådan, at det at være en slot er, er sådan unuanceret, desværre ikke. Øhm, men jeg, synes, jeg ved ikke rigtigt, hvad min pointe med det er, andet end at jeg bare synes, at det er nice at være en slot. Og når jeg... man gør det etisk også, går <laughs> det. Ja. Det er også for mig ekstremt sådan empowering og ja. bare eje min seksualitet mm. så meget. Og altså ja. ligesom have det på mig. Og at embrace det, det er en del af mig, og det har egentlig altid været det. Jeg har altid godt kunne lide at have sex, jeg har altid haft meget af det, og har haft lyst til at have meget af det. Og for mig er det så stor en del af mig, at jeg nok aldrig rigtig har reflekteret over det, jeg har bare gjort det. Og så har jeg oplevet den der sådan lidt sådan... Åh, ej, er det også en der sådan noget? Hun er også lidt sådan... Mm, ah, man ved ikke lige helt... Og det har ligesom motiveret mig til at sige nej, fuck nej, mand, så skal jeg bare køre den endnu mere, mm. altså sådan her, i for det hele så. Mm. Øhm, fordi det også bliver en reaktion på et modstand, jeg har mødt, og fordi jeg kunne mærke, at folk omkring mig har haft brug for nogen, der ejede det, og har, altså, at kunne se, at det må man godt. Mm. Øh, og den debat har også rykket sig rigtig meget, altså sådan over de sidste mange år, altså da jeg var... 18, og, og gjorde det her, ja, heldigvis har jeg faktisk aldrig rigtig oplevet, at folk har set ned på mig, men jeg har snakket med mange af mine venner i dag, som dengang var sådan, hun knalder der også lidt med mange, og hun ikke, og sådan nogen ude på gymnasiet, der havde sådan, så gået og snakket lidt om min kønsbehøjning, og, og så har hun hånd og arme, men hun barberer sin fisse, og jeg er sådan, hvorfor fuck går jeg snakker om min kønsbehøjning? <laughs> altså, du ved, der var bare altid lige sådan et eller andet, hun også knitter med mange, og sådan. Og derfor tror jeg, at det har givet mig sådan en så gør jeg det bare mere. Ja. Mm -hmm. ja. Jamen, jeg synes også bare, at det, det er langt ude, at vi ikke er sådan kommet længere. Øh, fordi at det, jo, altså, det handler jo bare om at have en lyst. Og hvis man kan få det opfyldt, sådan, uden at gøre nogen fortræde eller gøre andre rundt, hvorfor skal folk så ikke bare have lov til at være det? Og jeg føler at hver gang, at, at der er et eller andet, der handler om kvinder, der gør noget. Det hmm. er næsten lige meget, hvad det er. <laughs> så, er det sådan noget, så skal det bare sådan degraderes og, og gøres skamfuldt og gøres forkert. Fordi at, at, at det har jo været sådan i mange år, at hvis mænd har gjort det samme, som du gør, eller sådan, som folk, der sådan er meget seksuelle og godt kan lide at have sex, sådan noget, så har altså, det jo bare blevet set på sådan noget positivt og noget stærkt og sådan styrke. Og sådan, jeg føler bare, det er langt ude. Øh, jeg har læst en bog, eller jeg har ikke læst, men jeg har været til sådan noget kvindecirkel, hvor vi læste en bog, der hedder, sådan Hvad var det, den hedder Kvinder, der løber med ulve. Mm -hmm. Tror jeg, den hedder. I den? Mm -hmm. Ja. Og jeg synes bare, det var så interessant, hvor mange af historien, der ligesom handler om kvinder, der er vildt gode til noget, eller sådan dyrker noget, eller interesserer i noget, hvor det handler om at tage det væk fra dem, eller gøre det til skamme. Mm -hmm. For eksempel ja. som kloge koner, back in the day, som ligesom har haft en hel masse visdom, og har været gode til noget. Og så man brændt dem på bålet for det, fordi at så putter mm. vi dem i en anden kasse som nogle heks eller sådan noget. Og her så bliver man måske mere socialt bare nedgjort, som jo også er en anden form for degradering af en eller en social død på en eller anden måde, fordi man er sig selv og, og, blomstre, dem, og, i sin seksual, ja, og blomstre i sin seksualitet, mm. hvor det er, sådan, det er sådan en power, og det kan man næsten ikke håndtere, og så bliver mm. folk bange for det, og det skal vi kontrollere, og det gør vi ved at nedgøre hende i stedet for. Mm -hmm. Det synes jeg bare, ja. Jeg, er jeg synes god. til gengæld, at vi har rykket os rigtig meget de sidste, ja. de sidste ja, ja. mange år. Ja. Øhm, fordi at der er lidt mere sådan også, altså bare det, at vi blandt kvinder ikke. Altså jeg, jeg, det er meget, meget sjældent efterhånden, at jeg oplever kvinder, der ser ned på mig. Det gjorde jeg ret meget i starten. Der var ja. der mange, der var sådan her. Hun er også lidt for meget og, sådan, og Og nu føler jeg, at vi nåede rigtig langt med det der sisterhood. Og at, at kvinder ikke sådan skal se ned på kvinder. andre kvinder, der er meget. Ja. Ja, og jeg, jeg, jeg oplever også tit, sådan, for eksempel i det her med, sådan, når jeg fortæller, at jeg er non at det, der ofte sker, det er det der med, at folk sådan på en eller anden måde vender det indad, og internaliserer det lidt sådan der, ej, og okay, det, det jeg, jeg tolker, at der tit sker, det er, at folk tænker, bør jeg også gøre det, eller sådan, fordi det er jo et spejl, man sætter op foran det på en eller anden måde, hey, jeg gør tingene anderledes, og så pludselig bliver de opmærksom på, okay, altså, hvor gør jeg nu tingene rigtigt? Og skal jeg gøre det på en anden måde? Og hvorfor lever jeg som jeg gør? Og, sådan, altså sådan, og bliver virkelig sådan konfronteret med deres egen skam og deres egne tabuer og sådan noget. Ikke? Hvor det er sådan, prøv høre, jeg er ikke noget monogam fordi at jeg mener, at du skal være det. Jeg er ikke en slåt, fordi du skal være det. Altså sådan, så det er også noget med sådan at huske, at nogen gør det på en måde, og nogen gør det på en anden måde. Altså, og... Øh, og det er jo bare rigtig tit det, der sker. Altså sådan, at når, man, når nogen bliver udskammet, så handler det jo ikke om dem. Så handler det jo om, om de personer, som der udskammer, at har en kæmpe, kæmpe skam selv, som måske selv er blevet udskammet for at være i på et, mm. eller et eller andet tidspunkt, eller selv mm. har fået at vide sådan, ej, men sådan der må man ikke, og sådan don't sleep around og sådan noget. Ikke? Så det, er sådan, det handler bare så meget om folk selv, som der gør det der. Ja. Og der kommer jo tit en tendens. Når vi har en norm, og ligesom vil, vil, vil ændre den, så kommer vi ret hurtigt til at gå kontra på den, altså køre mm. helt over i den anden grøft. Ja. For eksempel, du ved, så var der meget norm om, at man skulle være tynd, og så var vi sådan, det vil vi gerne nedbryde, og så er det sådan der, øh, bones for dogs, real man like uh, women, og der var sådan, det er jo så heller ikke lige der, vi skal hen, altså du ved, man, man, man vil jo gerne, altså man skal ikke gå med fra én norm, og så over at skabe en ny mm, norm, der bare er ja. det modsatte, det er jo ikke der, vi mm. vil hen, vi vil jo gerne nedbryde normen, og lave et eller andet ind imellem, men der er jo ligesom en proces, hvor at der er nogen, der bliver nødt til at gå frem og gå kontra. Altså trække den helt derover for at vi ligesom kan lande et sted i midten, eller et sted, hvor at begge dele er okay. For jeg ved også, at jeg selv har gjort mig skyldig i at være sådan der... Øh, jeg knipper bare med en masse, når jeg går i byen, så går i byen for at knip, og øh, jeg skal bare ud og bolde, og det er, så jeg kan snakke om, hvem jeg er med, og hvem jeg skal knip i morgen, og... Det er jo også ekstremt ekskluderende, for så sidder min veninde ved siden af mig og sådan... Jeg har faktisk kun haft sex med én. Hmm. Og det er jo heller ikke der, at vi skal være, at hun føler sig forkert, fordi hun hmm. ikke knipper med en masse. Præcis. Og der tror jeg også, det er vigtigt, at vi ligesom lander et eller andet sted, hvor at begge dele er okay, Hvor vi har en mere nuanceret samtale om det, men der, der bliver jo nødt til at være en, en kontra, når vi har en norm. Så skal der jo nogen, der skal skreje helt ud, så man er sådan, wow, okay, hvad foregår der derovre? Hmm. Jeg, jeg får også lyst til sådan at snakke om, øh, om sådan det etiske øh, i det at være en slut. Altså, fordi jeg synes nemlig, det, jeg synes det er jo sindssygt nice at være slut i. Øh, og jeg synes også, det er vigtigt at være etisk slut. Altså sådan, og nu nævnte du noget, asje i forhold til sådan, øh, at knalde med nogle fyre, som er sådan lige glemme at sige, at, din, at jeg har fået en kæreste, og sådan, jeg må godt for min kæreste. Sådan, ja, men det kan godt være, at du, du tænker, at du etisk. Det, du gør er etisk forsvarlig over for din kæreste, men det er fucking ikke etisk forsvarligt over for dem, du knaller med. Så det er også bare helt vildt vigtigt sådan der, og, og synes jeg i hvert fald at være en etisk slot, i hvert fald i det omfang, man, man selv formår, ikke? Altså, at netop være sådan åben omkring, når man, jeg knalder med mange, eller øh, jeg, jeg har ikke lyst til sådan at skulle på date, bare fordi vi har bollet, eller... Eller også at være sådan åben omkring. Sådan, for mig øh, er det vigtigt, at vi sådan kan, kan tale sammen efterfølgende. Sådan, jeg har ikke lyst til, at du bare skal skrive, når vi er færdige ikke Altså sådan, at være åben omkring det, og sådan, give udtryk for sine behov, og lytte til den andens behov også, og sådan noget, ikke? Altså sådan, huske sådan, det, det etiske i, i at være en slott. Ja. Så communication, uanset hvilken slags relation man er i, ja. eller om man er i nogle meget kort, kortvarige relationer ja. igen og igen og igen. Og igen. Altid kommunikere, kommunikere, kommunikere. Ja, ja, ja. Ja, ja. det er ikke første gang ja. i det her program, at det har været rådet number one. Ja. Men jeg tror også, også, fordi at den der øh, casual sex tit opstår i sådan et eller andet rum, hvor der ikke er så meget snak, og, mm. og det er heller ikke, altså man siger jo altid, bare snak om det, men det er jo sådan lidt bullshit, ikke? og du kan jo ikke altid bare lige snakke om det. Det kan være vildt svært. Der kan ja. være rigtig mange, øh, men altså psykiske bare for yeah. at snakke om det. Så jeg tror også, det er ret vigtigt, at man reflekterer sådan selv over, Precis. hvordan man kan være god ved andre. Og ligesom huske mm. på, at det er altså en relation, vi har, også selvom vi bare knalder. Altså, jeg har, jeg har decideret lavet regler sådan der, for ting. Jeg har sådan... Jeg sammenligner aldrig. Aldrig. Mm. Hvis I spørger mig, om min pik større end hans, så jeg sådan, at det gider jeg slet ikke snakke om. Og heller ikke sådan, sidder og snakker sådan her. Ej, hvem knalder bedst? Og sådan der. Det, det gør jeg ikke. Også fordi jeg har bollet med mange af mine venner, og så bliver det da lidt mærkeligt, at jeg skal sådan, ej, hvad med bolder bedst, og sådan, ej, det er ham, og så skal ham den anden sidde og have det dårligt, fordi han får nok at vide, eller sådan. Hmm. Og så er jeg sådan, der, altid ærlig, aldrig nogensinde liv over for folk. Mm -hmm. Og så har jeg også sådan, det er en lidt, folk bliver lidt sådan der, øh, men jeg har øh, lidt kontroversiel regel. Men jeg har også en regel, der hedder, at hvis jeg først har lagt op til en, så er det dem, jeg går hjem med. Færre. Om der okay. så kommer en eller anden anden hen ad vejen, ja, man. som så... Er sådan her, om hvad med mig, og jeg er sådan, hvis jeg har stået sådan noget med en, og der det. ligesom er sådan der, at vi skal hjem sammen, så kommer jeg ikke til at være sådan, ej, der er faktisk lige en, der er mere interessant. Fordi fuck, jeg ville have det skået. Ej fuck, det er god er du stil, mand. Det er så god stil. <laughs> det er slags, Lad, stil, altså, det jeg der. Jeg synes også, det sådan, du har sgu et ansvar, Nogen, ja. at der ikke, altså, når vi er i et rum, hvor der ikke bliver kommunikeret så meget, når vi er i et rum, hvor der er en masse udtalte følelser på spil, ja. så har du bare et kæmpestort ansvar ja. for også lige ikke kun at tænke på dig selv. Ja. Sofie. Og med de ord, der skal vi med at høre et nummer. Og vi skal høre et nummer, der hedder Få mit nummer med hængemuglen. Her var det. Få mit nummer med kunstneren hængemuglen. En helt øh, ny opkommende kunstner, som du kender, Sofie, og det er ja. dig, der har taget det her nummer med. Hvorfor ja. gjorde gjort det? Fordi øhm, at øh, Mathias og hans band er så søde. Mm. Det er min roommate mm. og ven, og øhm, de spiller bare nogle fantastiske koncerter. Og Mathias skriver nogle virkelig, virkelig finurlige sange, som er sådan, så vedrørende og så rørende og sådan, så øh, ja, skøre på en eller anden måde. Og sådan, de er nogle dygtige musikere. Og så synes jeg, at det her nummer passede meget godt til. Det er også deres nyeste single, som passede meget godt til det her med sådan, at, øh, at øh, give sit nummer til nogen i byen. Mm? <lød>. jeg du sagde lige før, inden, øh, inden pausen her, Sagde du, øh, når hvis man møder en og man er sådan her du er nice og du synes jeg er nice, så kan vi bare knalle. Så øh, og de, og øh, altså er det er det det der skal til for at du får lyst til at knalle med nogen eller sådan, hvad hvad er det ligesom, hvad hvad skal der til for at at, at hvad er det hvad er det der der tænder dig kan man sige. Altså, jeg har lyst til at sige at det, det det er næsten ikke. Altså der skal ikke engang så meget til. Mm. <laughs> men det kommer også det vil, altså, ikke være nice. Det, det kommer også an på, på hvad man ligesom er der for. Altså selvfølgelig øh, øh, en eller anden kemi, en eller anden relation. Et eller andet sådan der, åh, oh, vi har en god pingpong, der er noget nice imellem, og selvfølgelig giver det mig lyst til at have sex med nogen. Men det kan altså også godt bare være sådan der, jeg har lyst til at lidt rundt. Hvem har lyst til at bolle med mig? Ej, du kigger <laughs> på mig. Hej, la. Altså sådan, jeg tror ikke, at mine krav er så sindssygt høje, hvis jeg har lyst til sex. Altså sådan, så, så, så kan jeg da godt have nice sex med en, jeg måske ikke lige havde kigget på ved første øjekast. Øhm, så du kan godt have sex med folk, uden at have følelser for dem? Sagtens, ja. sagtens. Altså, og uden nærmest at kende dem? Sagtens. Eller det ja. har jeg i hvert fald gjort meget, altså med større eller mindre succes. Øhm, men, men så kan man jo så lære dem at kende, mm -hmm. og så kan man være sådan her, wow, vi har vildt god kemi. Det kan jo være, at man først finder ud af det, når man knipper, altså det kan godt være, at, at det... Had man ikke lige opdaget det, men bare så snakkede man, så kom man hjem, og så var man lige pludselig nøgne, og var sådan, wow, det her det spiller bare. <laughs> øh, og så hvis man så ikke havde så god kamin, og man kom hjem, altså det kan jo også være, at man sidder og har en vild god kamin, og man snakker i byen, og så kommer man hjem, og man er sådan, this is not working out. Så kan man jo ligesom vurdere på det, hvad sådan, om man skulle gøre det igen eller ej. Altså, men øh, helt klart, altså, der, er, der er jo nogle ting, der tiltrækker mig mere end andre. Der er jo en, helt sikkert en type, jeg kigger efter i byen, eller nogle særlige ting, der gør, at jeg bliver dej dig vil jeg gerne score. Men hvis folk henvender sig til mig, så, så er jeg altså ikke særlig i krisen. <laughs> og hvad med dig, Freja? Hvad skal der til? Øhm, altså, jeg er ofte sådan, dem, jeg har haft sex med. og har været folk, jeg har kendt i en periode. Altså sådan, fordi at, jeg ved ikke, det er sådan lidt overvældende for mig, at skulle sådan, have sex. Men jeg er til gengæld sådan en fucking attention whore, når jeg er i byen. Og sådan <laughs> er sådan en, der sådan render rundt fra boy til boy til at få sådan et eller andet øh, fix. Ja, <laughs> så ja. det er sådan nok mere det, jeg sådan elsker kys kysse, og sådan det der spil, der er at flirte og sådan noget. Så det er sådan der, jeg får mit kick. Ja, så du får det kick ved bare at flirte og få en masse opmærksomhed, ja. og en masse blikke, ja. og smil ja. og alt det der. Men der skal mere til, at du overgiver dig til at have sex med en person. Ja, altså ja. det plejer at være, at jeg er ja. venner ja. faktisk for det meste. Ja, ja. ja. Der er jo uh, et begreb, uh, der hedder demiseksuel, mm. som, uh, som, så vidt jeg lige husker, betyder, at man skal have en, uh, en, eller anden, altså en personlig og gerne en venskabelig relation. Ja. Uh, og have en, et, et sådan, en hvad kan man sige, ikke en sjælelig relation, men man skal ligesom sådan kende hinanden godt, mm. end at man har lyst til at, at have sex med, med, med personer. Ja. Altså, jeg tror for mig handler det faktisk bare mest om, at jeg sådan, rent fysisk altid har været en smule usikker. Øhm, og sådan, det der med at skulle være sammen med nogen, synes jeg er enormt svært, faktisk, altså som jeg ikke kender. Mm. Eller sådan. Men ikke fordi jeg har gjort det nogle gange, og det har også været en god oplevelse. Men øh, ja, det, er sådan, det synes jeg er svært. Og så har jeg også sådan en, det er ofte jeg er ikke rigtig orker, eller sådan mm. <laughs> Jeg er sådan, sådan bare med min kæreste, jeg, er sådan, jeg gad godt have sex, jeg er faktisk ret liderlig. Men så kan jeg godt finde på at være sådan, jeg jeg kan godt bolle, men jeg kommer ikke til at gøre noget for det. Ja. Altså, sådan, jeg kan mm. godt være her, jeg kommer til at synes, det er rart, men sådan, jeg kommer ikke til at fysisk og sådan, engagere mig super meget i ja. det. Så, her så, det er søstjernen. Ja. Gør, hvad du vil. <laughs> og du gør, hvad du vil. Ja, præcis. Det er sådan, ja. jeg har det. Ja. ja, Men det handler også om tillidleder det til for dig. Det skal ja. være en person, du stoler på, som du ja. ved, bare sådan, føler dig tryg ved. Ja, præcis. Ja. Ja. Jeg tror også bare, at det der med tiltrækning har jo også super meget noget at gøre med, hvad sex er for en. For som du siger, at hvis sex er rigtig sårbart for dig, så er det jo klart, at det skal være noget tillid til. For mig er sexen det, er det mindst sårbare, og også min krop. Altså, jeg kunne stille mig nøgne ned på gaden, altså strået og være ligeglad. Så jeg kunne, altså, jeg kunne vitterligt gå ned på gaden og på en eller anden fyr, og så kunne jeg have sex med mig. Altså, det kunne nok ikke var den bedste sexoplevelse, jeg har haft. Det kunne det være. Men, men jeg tror også, det er, fordi, sex er jo bare overhovedet ikke noget sårbart for mig. Det er er ikke ikke personligt, det er ikke, øhm, sådan dybde mm. i mig. Og, mm. og sådan, jeg skulle til at spørge, hvad skal der til for, at det kan blive det? Tror du, det, tror du at det kan blive det? Jeg har ikke noget behov for, at det er nej, det. Nej. det eller sådan, hvorfor det altså for mig er at dele mine følelser, eller og, jeg har næsten lyst til at sige, at holde i hånd. Altså mm. altså, Seks er for mig er en nydelse. Det er rart, det er sjovt, det er leg. Mm. Og det er jo også en måde, at altså, man connecter også, men, men det behøver det ikke at være. Mm. For mig, i hvert ja, fald. Altså for mig. Ja. det er også det, Jeg tror bare, det er meget personligt. Altså. Og det er jo så vigtigt at understrege, at det, er en, det er en skala kan man sige eller et, et spektrum, hvor at nogen har det ligesom dig, jeg siger, at det er sådan, det, det er udelukkende det fysiske, der ikke jeg har ikke behov for at kende personen og jeg har ikke noget behov for min krop den kan jeg sagtens vise frem, øh, og andre har brug for virkelig virkelig meget tillid. og virkelig at der man er bare at man har en dyb følelsesmæssig connection for folk før at man vil give sig hen til at have sex med dem og der er ikke noget der er mere rigtigt end, end det andet. Øhm, ja. Det kan jo også være ikke? kontekstbestemt. Altså, nu har jeg, som sagt, ikke haft en kæreste i meget, meget lang tid, og har heller ikke faktisk sådan været rigtig forelsket i meget lang tid. Øh, så jeg ved, altså, jeg kan ikke huske, om, om sådan sex med nogen, jeg elsker, noget andet. Så det har jeg faktisk ikke rigtig noget begreb omkring. Det kunne godt være, det var det, men det kunne også godt være, det ikke var det. Mm. Øh, men jeg kunne da godt forestille mig, at at have sex med en, man elsker, af en anden oplevelse end at have sex med en, man ikke elsker. Mm. Hvad siger I andre til det? Hvordan, hvordan har I det med det? Er sex men man har følelser for at elsker meget dybt, er det anderledes bedre, eller hvordan adskiller det sig fra One Night Stands? Øhm, jeg synes, at det kan være meget intimt, men det kan også være mega intimt at have et One Night Stands, eller med en eller anden sådan, kollega, man har gået og sådan, ejet lidt i et, i et stykke tid, og, sådan, og der er god kemi og sådan noget. Eller, jam, eller en eller anden, hvor man er sådan, yes, mand, så fik jeg dem på krogen, ikke? Mm. Altså, det kan være vildt intimt, eller hvis man er ja, i en eller anden intim sætning, så jeg tror ikke, det nødvendigvis er, er det her med, at man har en historik eller en, nogle følelser for hinanden. Men, men, men det kan det samtidig også. Jeg synes, det er virkelig dejligt at have sex med nogen, jeg elsker. Men jeg kan også godt have virkelig, virkelig god sex med nogen, jeg ikke elsker, og aldrig kommer til det. Mm. Så det er nok lidt forskellig, men jeg er heller ikke demiseksuel. Altså jeg kan også sagtens bare, altså det ikke gør noget at gøre så meget, det gør når, især heller ikke nu, når jeg ligesom, øh, har to partnere. Men øh, jeg kan også sagtens bare sex, men jeg ikke, altså ikke nødvendigvis kender, men det er nok mere noget, jeg har gjort før i tiden. Men for mig er det rigtig vigtigt, at der er kemi og at der er og der er tryghed. Mm. Det er også især det der, nu, nu talte de sådan om tillid. Det er vildt vigtigt, og især det der med trygheden. Og trygheden kan jo godt eksistere i nye relationer. Det kan jo godt, mm. altså Man kan jo godt ja. føle sig tryg med en, man møder i byen, eller en, man er, har været på tinder med. Så det er ikke nødvendigvis betinget af, øh, hvor lang tid man har kendt personen. Tryghed er jo, er jo noget, der kan etableres relativt hurtigt. Og især hvis man, som du også siger, Asha, hvis man er, selv er klar over... Øh, hvad er vigtigt for mig, og hvordan er mine spilleregler, og hvad er det, jeg skal være opmærksom på os i relationen? Altså, hvad er det der, det er noget, jeg sådan, snakker meget med mine klienter om, øh, det er sådan, hvad er det, der gør dig tryg i, i dine seksuelle og, og følelsesmæssige eller romantiske relationer, ikke? Og det ved man jo bedst selv, ikke? Altså, øhm, så, så ja, trygheden, det vil jeg sige, det, det er kæmpe turn -on for mig i hvert fald. Mm -hmm. Ja, ja. ja. Jamen, der er jeg fuldstændig enig. Jeg tror, at det for mig har jeg det på præcis samme måde med dig, at jeg, jeg synes ikke, der er noget, der er bedre end det andet. Fordi jeg har også haft vildt gode oplevelser med folk, jeg ikke har kendt. Men jeg tror bare, at det er sådan mere garantisikret for mig at have en god oplevelse med en kæreste eller et eller andet. Fordi at de ved, hvordan de skal opfylde mine behov. Ikke? Ja, ja. Men så er der den helt anden del, som er sådan adrenalidelen og sådan mm. det der kick af, at der sker noget uventet og noget spændende. Og det synes jeg er mega intens og intens på en helt anden måde, end hvis man har haft sådan noget helt okay. slow, romantic sex. Øhm, og så også, hvem det er. Og, ja. okay. <laughs> jeg vil bare virkelig utrolig gerne sige noget <laughs> ja. til det der, fordi jeg lyttede til en podcast for et, et lang tid siden faktisk. Med sådan, hvad er tøner øh, og liderlighed, og det her med at være opstemt. Og det er en det er, det består sådan af to komponenter, som er tryghed og som er spænding. Altså, og de to ting skal ligesom være der. Jeg har faktisk forsøgt at undersøge det efterfølgende, men jeg har ikke kunnet finde noget sådan, teori omkring det. I hvert fald ikke i lige så stor omfang, som jeg gerne vil, men det er bare meget interessant. Du siger det, det der med, at begge dele skal ligesom være der, og det skal også gerne være der i længerevarende relationer, at der stadigvæk være, er et eller andet element af spænding, selvom man måske har kendt hinanden i lang tid. Ikke? Og det er vel en af de ting, man tilføjer ved at åbne sit forhold op og ved at være non-monogame. Det kan det være, ja. ja, ja, ja det er ja, ja. bare det, jeg ville sige. Har du en kommentar, Sja? Jamen Jeg kan bare tage at tænke på, for nu sagde jeg jo det der med, øh, at det er mere garantisikker, men du kender, fordi de ligesom ved, hvordan de skal opfylde sine behov. Og der kan jeg også tage at tænke på, fordi jeg har vildt nemt god sex. Mm. Fordi mm. jeg kan komme med penetrationssex, mm. og kommer vildt nemt. Og sådan, er super, har super følelse om eugenisk og kan også få orgasmer min min næbrus, få også jævnligt spontan orgasmer, altså mm. uden at blive øh, stimuleret. Øhm. Og så kan jeg bare tage at tænke på, om der er et eller andet i om det kunne være en faktor som også gør at jeg ikke har noget behov for, fordi jeg skal nok have god sex, altså sådan, ja. også selvom det er sådan der, altså, om min seksualpartner partner er dårlig i anførselstegn. så er det stadigvæk sådan at det stadig er godt, altså, det er ikke snarere wuhu klar godt, men det er stadigvæk sådan at jeg skal nok komme ja. mindst en gang. Ja. Så der, der er ret god sex så derfor er det måske ikke så sorbart for dig. Men det er også det jeg tænker om om det om det gør at jeg måske ikke går så meget op i lige hvem det er fordi. Det skal ja. nok være, altså om det kunne spille ind. Mm. Ja, det ja, kan jeg da helt klart. Ja, 100%. Ja. Ja? Ja. Jeg Ej, en jeg, lille kommentar. Ja, ja. Nå, men, altså, jeg er selv vokset op i Jehovas øh, vidner, som er en Nå. super øh, begrænset religion, så min egen seksualitet er ligesom noget, jeg sådan, lige nu arbejder enormt meget med, og, sådan kunne få lov til at fylde i kroppen, og det mm. ikke er noget, der er skamfuldt og sådan noget. Og det gør også, at jeg sådan, er mega meget oppe i mit hoved, når jeg har sex, ja. og derfor er det svære for mig at nyde med folk, som jeg ikke er tryg ved, eller ikke? Det er, super, altså, det er super fedt, det du siger lige nu, for det er fucking rigtigt. Det handler nok også vildt meget om, sådan, hvor nemt det er for en, at fornyde sig gennem ja. sex. Men jeg også, der Så, er jeg også, mere lidt mere mening. Altså, ja. Ja. der er også bare mere gain ja. for mig. Altså, fordi jeg kan godt forstå, at du ikke gider ud og sætte noget på spil, og være sårbar og intim med et menneske, ja. og sådan, måske ikke få noget ud af det, hvor jeg sådan, det er jo. Altså, jeg skal nok få noget ud af det. Det skal nok blive sjovt, ja. også selvom at, at vi to ikke lige klikker. Mm. Ja. ja. Great. Nu er det blevet tidsmusik igen, og denne gang skal vi høre et nummer med Lev og det er Lost in the Girl. Det var Lost in the Girl med Kvamiliv. Fred, det er det dig, der har haft det her nummer med. Vil du sige, hvorfor vi skulle høre det? Jeg synes bare, det er mega godt nummer. <laughs> og så øh, var det med i den der øh, dokumentar, Dinah Jacqueline, nu lavede med Sugar dealers, Og det, ah. øh, den synes jeg bare var så nice. Jeg synes ja. musikken der i var nice, og sådan stemningen. Og sådan, ja. ja, den kan jeg godt huske. Den var den var, ja. den var var vild, fed. Nå, okay. øh, vi nærmer os, øh, vi nærmer os øh, afslutningen. Men øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge, inden vi slutter helt for i dag. Kan sex og følelser overhovedet adskilles? Ja, yeah. Skal yeah. du det? Yeah. Yeah. Ja, ja, ja, kan det? Ja. Altså, jeg tror mit perspektiv er ja og nej. Altså det kommer også an på hvilke følelser vi snakker om. Mm -hmm. Du kan jo ikke adskille sex fra den person du har sex med. Altså udover hvis du har sex med dig selv, hvilket er noget andet, end det vi snakker om lige nu ikke? Ja. Øhm, så, så du kan altså, eller, så, så, nej, du kan jo ikke adskille det at du har sex med en ting med følelser, eller en person med følelser, du ved, med noget med følelser, så der er følelser, men du kan godt adskille sex og romantiske følelser, og øh, sex og forpligtende følelser, sådan relationelt forpligtende følelser. Også når vi sådan, snakker om casual sex og one night stand og hook-up, og sådan, når man siger, at det er uden følelser, men man skal også se, hvilke følelser, hvad er det vi, der ikke er i det her, som der er noget andet sex, hvad er det, vi ikke gør nu, er det, fordi du ikke har ansvar for mit fødselsliv? Du har ikke ansvar for... Øh, altså, er det, fordi du er fuldstændig ligeglad med mig, og det er bare en objekt, du boller? Øh, eller er det, sådan, fordi at du ikke er forpligtet i, at du skal se mig igen, eller du skal være tilbagevendende? Mm. Hvorfor sagde du ja, fra Nej, det tænker jeg ikke. Det føler jeg bare godt. At <laughs> Nej, men fordi jeg, det kan jeg jo selv se, at sådan... Nu altså er det ikke særlig meget sex, jeg har haft med andre, mens jeg har været i et åbent forhold, men jeg har, føler også, at der er noget sex i at snæve med nogen, intenst mm. og røre en anden og sådan noget. Og øh, jeg kan godt gå hjem fra den relation og have det helt fint og ikke tænke på det. Og mm. det er ikke noget, der har noget op for mit forhold, og det er ikke noget, jeg sådan. Så ofte, hvis jeg har lavet noget med nogen, så tænker jeg bare på den kæreste, jeg har bagefter, og vil hjem til ham i stedet for. Ja, Hvad ja. tænker du så film? Jeg tænker også, at det, altså både og egentlig, at, at der, er, der vil altid være nogle følelser i det. Øhm, og, og nogle gange kan man finde ud af, at de følelser, der er i det, ikke er, er noget, som er sådan meget vigtigt. Eller hvad man kan sige, meget, meget dybt. Men, øhm, øh, og nogle gange kan man finde ud af, at der er det. Og, og det går sådan lidt op og ned, jeg ved sgu ikke. Altså jeg, øhm, jeg, jeg kan både med og uden følelser og hvilke forskellige ja. slags følelser kan der findes i oh, seksuelle ja. relationer? Hold op, der er jo så mange forskellige <laughs> følelser. Altså, det er jo også noget med sådan på engelsk så, så er man sådan er der sådan en terminologi som er sådan et begreb. Sådan sådan. Are you in lust or are you in loving? Og det er jo også bare rigtig vigtigt at kunne skelne mellem om man er en lust med en eller om man er en love med en. Og det var også noget vi snakkede om i pausen det der med at sådan, man godt bliver sådan forelsket, ikke? Øhm, og sådan bliver mega sådan Altså fordi man er så lige på en person, eller sådan, så betaget af en person, så bliver man så føles det, som om man bliver forelsket. Ikke? Mm. Og, så, og det går jo over igen på et eller andet tidspunkt. Eller også så går det over og bliver til kærlighed, eller en rigtig forelskelse. Men det er også bare rigtig vigtigt at kunne, eller jeg ved ikke, øh, jeg siger tit sådan, det er rigtig vigtigt. Men det er en god idé at kunne skælne imellem det i hvert fald. Mm. Ja. Men altså sex kan jo også være en nice ting, hvis der er, man er enormt forelsket i hinanden. Altså sådan jeg ved ikke, jeg har oplevet at være så forældst, at jeg bare godt vil ind i den person, jeg er ikke mm. klart anderledes. Og der er sex jo sådan en rigtig fin sådan, sløjfe, fordi man sådan rent fysisk mm. kan connecte sig sådan sammen, så man bliver sådan et eller på en eller anden måde. Og der er det jo noget helt andet. Altså, så føler jeg, at det er en helt anden del af sådan, følelseskalaen, end hvis det er, at man sådan, altså sådan, er vildt lederlig og bare møder en eller anden spændende person for at fylde noget der. Mm. Eller sådan Ja. Der er jo også altså, rigtig mange følelser forbundet med relationer og sådan som en erfaren single. Øh, så kender jeg jo rigtig, <laughs> <laughs> rigtig godt øh, til øh, og have en erfaren single med rigtig mange følelser og rigtig meget sex. Øh, så kender jeg altså, der, den der ja, sexforelskelse sådan der så meget. Og mm. øh, det har været sådan der total struggle lige og for grej om den, og jeg kan også mærke, mange af mine veninder, som bliver nylig single har været i lange forhold, de bliver også sådan helt rundtåstede over den der sexforelskelse. Fordi det føles så intenst, og man er bare sådan, jeg vil bare gerne have den her person. Men ofte så kender man jo overhovedet ikke den person. Man ved ikke, hvem det er, man har ingen, men man har lavet en eller anden idé op i sit hoved. Og sådan, der tror jeg sådan, mit råd altid er, at det er okay at være totalt betaget af mennesker, menneske, og specielt hvis I har haft nice sex, så det er okay at obsesse lidt over det, men man skal bare være bevidst om, at den her følelse den forsvinder også igen, og du behøver ikke sådan panikke over, at nu er du bare dybt forelsket i den her person, for det, det er du jo nok ikke at give dig lidt tid, og så give dig selv lov til at være i den der godseøjne forelskelse, øhm men også ligesom selv lov til at glide ud af den igen, fordi vi skal heller ikke ud i, at man obsener, obsesser så meget, at det gør ondt på en selv. Mm, yeah. Yeah. Inden for non-monogaminet snakker man jo om new relationship energy, som, som er den der betalelse, man får i starten af et forhold, som jo også tit relaterer sig til sex, og sex med en ny, og det der med sådan at være sådan, uh, det er nyt og spændende, Og det er også bare rigtig vigtigt at huske, ej, jeg siger det igen, det er bare det eneste sådan standard-sætning, jeg bare kører, der er det bare smart at være bevidst om, at det går væk igen, ikke? Altså det der med, at sådan, altså det fader ligesom også bare, på et eller andet tidspunkt, og så måske bliver det til real love, ikke? Måske ikke du må godt, Sofie, sige, at det er rigtig vigtigt, fordi det er dit arbejde. Det her, arbejde. Du har din det her er og din også vigtigt. Nu skal I spise øre. Det her, der kommer nu, det er også vigtigt. Og det er også. Vigtigt. Jeg håber, I har taget nogle noter no no derude. Ej, Ellers kan det høres igen og igen. Det er, det er skønt. Ja. Æ, altså, kan man... Kan man øh, hvis man har sex rigtig mange gange med en samme person, man knæler rigtig meget med den samme person, kan man så, sådan, er der mm. en eller anden biologisk, der gør, at man bl automatisk bliver forelsket i dem? Nej. Altså, der, jeg bliver simpelthen nødt til at sige, min egen erfaring, Nej. Jeg har en øh, ja, mand må jeg så nok kalde ham, øh, som jeg har haft sex med i hvad? tre år, en gang om ugen. Cirka mm. vi har haft fantastisk sex. Oh my god. Øh, ingen følelser overhovedet. Mm. Super øh, højorienteret. Der. Slet ikke sådan der så der er min type, altså, eller en person jeg vil være venner med i virkeligheden. Har aldrig set ham uden for en ja. lejlighed. Ingen følelser. Hmm. Hmm. Og det leder mig videre wow. til mit næste spørgsmål. Kan man kan man have sex med en person, man slet ikke kan lide? Altså, som man, som man som menneske ikke bryder sig om, men som man har virkelig god sexkemi med, og de har bare mega lækker krop, og derfor vil man bare gerne knæle dem. man kan godt. altså Jeg ved ikke, om... ja. hvad har jeg tænkt altså, om, jeg om det? jeg synes, det er svært at sige, ikke kan lide. Mm. Altså, øhm, man kan jo godt ikke bryde sig om persons værdier, og være uenig på rigtig mange punkter. Øh, jeg tror ikke, jeg vil kunne have sex med nogen, jeg synes, var dårligt menneske. Altså, sådan der, du ved... Det og behandlede mig nederen, og sådan ikke var nice over for mig, men jeg kan jo godt have sex med en, som jeg sådan er, okay, vi har måske ikke lige de samme værdier, og sådan er, jeg vil da i hvert fald ikke opdrage børn sammen med dig, fordi det der, det er slet ikke. Men jeg kan jo godt, altså, jeg kan jo ikke have sex med en, jeg ikke kan lide at være sammen med. Hmm. Altså sådan, ja. det vil jo være mærkeligt. Ja. altså hvis jeg ikke okay. gjorde det, så ville jeg føle, at det var et overgreb på mig selv. Ja. Altså hvis det var en, jeg sådan virkelig sådan var repuls. Nej, altså jeg ja. vil godt, man kan jo godt lægge sådan noget og gøre det, men jeg vil virkelig ikke have det fedt bage Nej, det vil jeg heller ikke kunne. Altså, der er altid i landet, selvom man er sådan... Fuck, du er lidt en idiot, ikke? Men så er man alligevel sådan, du skulle også nok på bunden, ja. eller sådan, ikke? Eller, eller vi har nogle gode samtaler. Ja, eller du eller... griner, eller sådan... Og du, ja, er på, i en eller anden forstand et ordentligt menneske, ikke? Mm. Men, øh, men heller ikke nogen, som man ville have lyst til at dele. Ja, så, altså, så alligevel... Okay, nu. Det er, fordi, er så valdsindet, men... Jeg tænker også, hvis nu det var en, man sådan havde lidt grudge på, eller sådan virkelig synes var nederen, så kunne det også være en eller anden vild seksuel ja. energi alligevel at ja. være sammen. Lige præcis. Ja. Og har jeg, jeg har fået ja. en gang at have en relation til en fyr, som provokerede mig fucking meget. Æh, netop på grund af, at vi havde nogle meget forskellige værdier, og han var meget sat og tingene lige ud. Ja. Æh, på hele tiden med sådan et glimt i øjet, øh, som gjorde, at det, altså, sådan, det, gik bare, det gik over i vores seksuelle kemi. Vi havde en sygt god mm. seksuel kemi, fordi han provokerede mig, og fordi jeg var sådan, hold nu din fede kæft, mand. Ja. Bare altså bare ja. ja. knippe. Det skabte en eller anden interessant ja. spænding imellem os. Ja. Ja, øh, ja, som man måske ikke får med nogen, som bare sådan stryger ind over hårene. Sådan, ja. Alt, hvad du siger, er perfekt. Ja. Men, ja. men altså, der skal jo ligesom være et, et aspekt af kemi. Og, ja. og, og ja. Du, altså, i forhold til ikke at kunne lide... Altså, hvis du ikke kan lide at være sammen med dem, så har du ikke sex... Altså, så kan det godt være, at I har meget forskellige værdier, og du sådan der. Sådan... Lad os bare snakke og knald i stedet for, fordi det du siger nu det er bare... Ja. Mm -hmm. Men derfor kan du stadig godt lide at være sammen med dem. Ja. Ja. Der tænker jeg også, at der, er, det, der skal den fysiske, hvad hedder det, altså tiltrækning og den. Altså, ja. Den fysiske tiltrækning og den tiltrækning, det hele, det skal jo spille sammen. Ja. Ja. Ja, altså, sådan, så der må være sådan en balance på det. Ja. Fordi hvis der ja. er ingen af de ting, der spiller overhovedet, så tror jeg, ja. så kan man jo ikke. Mm. I hvert fald være spilletid. Ja. ja. ja. Helt sikkert. Her til sidst så vil jeg høre, om øh, I har nogle øh, anbefalinger til lytterne. Det kan være nogle bøger, eller nogle øh, podcast, eller nogle Instagram-profiler til dem, der sidder derude og har fået sådan lidt blød på tanden for at høre mere om for eksempel non-monogami. Men det kan også være, hvis man bare sådan generelt er blevet lidt mere interesseret i sex på forskellige måder. Øhm, hvor, hvor, hvor kigger man hen? Hvilke bøger skal man åbne? Og øh, hvilke Instagram-profiler skal man følge? Ja, altså, jeg har lige læst uh, The Ethical Sluts. Ja. Ja, og i Monogamy Bible. Uh, så jeg synes har nogle rigtig fine perspektiver på relationsdannelse og på sex. Og jeg tror også specielt... Altså, sådan, den har ikke løsningerne på alle problemerne. Men jeg har aldrig følt mig så hørt, som det, at jeg læste læst. De har en... Uh, et afsnit, hvor de snakker om the single slot, og hvor de nemlig beskriver, hvor svært det kan være at være single i en verden, der er bygget op omkring pardannelse. Jeg græd da jeg læste, for jeg har aldrig mm. nogensinde følt mig så forstået, og sådan, den der anerkendelse af, at det er sgu ikke altid sjovt at være single, og det er ikke, fordi det ikke er sjovt at være single, det er, fordi verden ikke er uh, lavet til os. Mm. Øhm. Så den vil jeg helt klart anbefale, også hvis man er monogam, og for at få et mere sådan nuanceret syn på relationsdannelse, og... Øhm, for nogle øh, gode refleksioner omkring, hvordan man øh, er sammen med andre mennesker på. Mm. God anbefaling. Og hvis man gerne vil følge dig, Asha? Øh, ja, jeg hedder censureret på Instagram. Censureret underscore. Hvor man kan få en masse dejlige høveaktivism. Og lægger nyt til mig også. nice. <laughs> Hende, rød, hedder man også. Skønt. Hvad siger du fra jer? anbefalinger? Øhm, jeg har... Øh, altså, hvis man kan lide at høre podcast, så har jeg både... Øh, Altså Amdisen fortæller om øh, sexhistorien. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den hedder Sex igennem tiderne, eller sådan noget. Og det er meget kort, og han er vildt gode historieformidlere. Og der fortæller han blandt andet, hvornår forelskenden bliver opfundet, mm. og sådan noget. Øhm, og så ellers bare sådan noget hjerteflimmer. Øh, den synes jeg er virkelig god. Fordi det, det handler om forhold, og om at være single, og sådan noget. Ja. Hjerteflimmer for voksne med Sarbo, ja. ja. Ja, jeg vil jo også have anbefalet The Ethical slot, men man øhm, <laughs> prøver at anbefale noget andet, øhm, altså, hvis man sådan virkelig, øh, hvis man er god til engelsk og, og har lyst til at læse noget, der sådan er lidt tungere, så er Sex at Dawn pissegod, som jeg refererede til tidligere. Det, det er lidt tungt. Jeg lytter til den på lydbog. Det synes jeg er virkelig nice. Øhm, der, der er virkelig meget viden, sådan rent sådan, øh, arkeologisk og antropologisk viden om... Øh, Forhold og også sådan mennesket ikke. Um, og så synes jeg, Esther Perel er super god. Hun har skrevet, hvad utroskab kan lære os om kærlighed tror jeg nok. Ja, um, yeah, eller mating in captivity hedder den på engelsk. Og Esther Perel er, hun er ikke sådan nonmonogamin terapeut, men hun snakker meget om det her med. Hvad det er, at monogamiet gør for forholdet og for sexløsten øhm, Og at tilgive utroskab og forstå utroskab. Og, og så er Esther Perel bare helt vildt god. Hun har også, øh, også lavet en anden podcast, øh, eller hun har lavet en podcast serie, hvor hun sidder og har samtaler med par, som er helt vildt, øh, helt vildt god. Øh, den hedder øh, Esther Perel, hvad hedder den? Uh, Where should we begin? Øh, Super god også. Det hele er på engelsk, men... Øh hvis man er mod på det, mm. så er det jo... Nej, ikke den der, hvad utroskrib kan lære som kærlighed, men den er på dansk øh, oversat. Og øh, man kan også følge mig på Insta. Jeg hedder Sofie Krog, uden hår. S sådan i -e Det er lidt sådan og kan Men det var det, der var ledigt. Og fordi det hedder, min, det hedder min hjemmeside også, så der kan man også gå ind og kigge, hvis der Det er, er nemlig at huske, det firmærligt. Ja, det er nemlig meget APS. Ja. Ja. Og jeg vil gerne anbefale, at man anskaffer sig eller låner tegneserien af Christine Tit, som vi havde i studiet i andet afsnit, tror jeg det var. Øh, som hedder Orgasmebogen, mm. som er sådan en rigtig fin sådan indføring i seksualitet, som, øh, og som, hvor man kan starte helt fra scratch. Den er ret videnskabelig, men den er bare virkelig, virkelig fin og charmerende og nem at komme igennem. Og Gyldendal har også udgivet en podcastserie, som tager udgangspunkt i den bog, som hedder mm. Kom Du. kan altså ja. Christine Tit med Orgasmebogen og Kom Du podcast. Rigtig fint sted at starte. Og så har Freja lige en sidste anbefaling. ikke den var lige øh, en, en, der hedder Skyggekvinder. Med Anne-Sophie -Sophie, Allarp, En podcast. En podcast som handler om, hvor hun interviewer både mænd og kvinder, som har været i affære. Og, mm. sådan. og det, der får man bare meget viden om at høre det fra folk, som sådan, har et behov for at være sammen med andre. Så. Mm. Og alle anbefalingerne kan findes i episodeteksten. Tusind tak til jer, Asja og Freja og Sofie. Hvor var det dejligt, at I ville komme i dag og sikkert en snak, vi har haft. Altså. Ja, det var skønt. Ja. Tak. Og tak til okay. jer, der lyttede med derude. Jeg håber, I har fået noget mere, og at I er blevet nysgerrige på at undersøge lidt mere, og måske også udforske jeres egen seksualitet, yeah. og gå ud og forelske eller lade være med at forelske jer, eller højre eller venstre, og gør det, som I har lyst. Husk altid samtykke, og kun gør det, du selv har lyst til. Mm. Tak for i dag.